I'm the Szeretem. akkor ez. Jó reggelt, ha 2021-2022. Lágyhogy ilyen a kabai vagyok, meg van engedve nekem a jövő szerda. Meg, meg csak meg, könyörgöm, jól viselkedje, jó? Mert maga időnként úgy tud viselkedni, hogy ez... Meglődő maga, de jó lesz. visszhal, visszhal! Visszhal, Uff, uh, nem lesz könnyű, így. De jó kezdődik. Jöttem Andreával, Andreával a is kérdezték, hogy benne vagyok a koncerttön. A maival együtt még hét, de most ez az I.O. áció, káció, akáció, k a c Ez a c o a c o a Most csütörtök van, és 16-a. Ezek egyfajta, hogy minden nap azaz napon tudni kell, hogy egyetlenes, a ne tehetünk a 14 éve, ahol nem, kereteisebb, igen korlátozott mértékben a János műsorra, minden nap kísérleti a minden nap utolsó adásra, minden nap megdebetésre, és minden nap korlátozott apokalipszis is. Közben én közelebb a személy megy a nyitójában a személyzet is engedjék meg, hogy ne tenkéljem a jót, és a szerencsét nem feltétlenül abban a sorrendben, hogy a lehető legkevésbé rossz hírekkel távozzanak abból a végletből, amit én kérnék a markolás korában, hát a kívülesoknak Találgatások, vagy most éppen mi a probléma, és külön van szó, kéreteknél nélkülözni. Egyébként 01 712 ezek itt most a beszélgetés pillanatai, 7 óra 20-tól Winter mondta, és óra 41 órát a Béla. 8 órától Györgyevics beledek, 8 óra 31 perctől Szabó László, 9 órától pedig is nem sem panaszkodtak, hogy vannak színek. Meleg van és meleg is lesz, bár azt írta, az valamelyik uh, újságosok a amelynek nem kell közterületfogalási engedélyt, mert hogy internetes, hogy uh, a felhős lesz az idő, de ezt az időjárást még nem tudja később felhősödni, által futni kell majd a jégesőről, erről ezt majd tapasztalni fogják. 712 42, nyitó van az aranykapu, csak bújjanak rajta. Te rákázz, Béla. György Evics, és Kis Ábrós, Abaim is akkor teljes mértékben hiányzik a nőinek. Majd egyszer csak nőkkel is lesz biztos kejfejadzs. Ami egyébként az első a telefonáló utalt, az a jövő hét szerdai misor, amely még egyelőre nem biztos időpontban, az biztos, hogy 8 óra és 9 óra között pikniket tart a Szent István körúton, a Szent István körúton hétben, ahol egyébként hétfőn, kedden és Szerdán a keresztről jelentkezik, aki feljelent, a ilyenkor máskor a helyszínt kiutatok a kérdőkből. Ma és holnap is a jövő héttel csütörtökön és pénteken nem adjuk be, betérhetetlenek vagyunk. Még annyira sem, mint a kilos rádió volt annak idején. 061 712 42, hol van a kettes számú telefonáló? egyébként étlap nincs hozzákedvően egyest szetli eltűnt. Ez sem fogunk kívülni. És lehet. Jöreget! Jöreget kívánok ennyi, és kérek a zene elnómja Angiát. De ez önnek pont jó. Hát, Jaj, ön azok közé tartozik, hogyha az egészet nem hallja, nem látja, akkor sem tudok bánatos lenni. Viszont hogy hallásod... VS Telefonát, akinek egyszer volt egy olyan családi történése, nem fogom részletezni, amikor megtért. Amikor kedves volt, pozitív volt, amikor egyébként sokkal ritkábban hallgatta a műsort, amikor a szó jó értelmében kenyérekenhető volt, a rossz indulata eltűnt, amikor beszélni lehetett vele, amikor megkövette bűneit, és ennek következtében én magam is sokkal engedékenyebb voltam iránt, és a végén már én is megbántam bűneimet. Aztán rendeződött a helyzet, és ez így van reggyen, és aztán visszanyerte régi alakját, amiből nem következik, hogy szeretném, hogyha ismét valami, Tragikus helyzet alakulnak ki, mint hogy az se volt tragikus, csak nehézségei voltak az életben. Azon kevesek közé tartozik, aki boldog vagyok, hogy figyel rám, de ha erről semmilyen módon nem tudósít engem, az a legideálisabb állapot. Ő még abba a kategóriába sem tud már beletartozni, hogy csavalakciókos lesz. Egyébként, aki régóta követi a műsorot, nagyon jól tudja, hogy az ORTT, majd később az NMHH, majd a isten Orbán Viktor nem feltétlenül ebből a sorrendben a magas zene, amely elnyomja a hangot, az pont arra való, hogy dekódolják az üzenetet, Itt annak idén a kommunisták ellenállásban. Egyszer majd biztos lesz a Fidesz is ellenállásban, akkor ők lesznek a kommunisták, szóval, hogy akkor tudjunk kommunikálni, és ne kapjon el bennünket a titkos rendőrség. De ezt Vies nem tudja vagy nem tanultam meg, és most már nem is várom tőle. Az a baj, hogy VS eljutott oda, hogyha jó indulatú, én azt is rossz indulatnak látom, ami azért, lássuk be, mégiscsak kétségbe egyből. 061, 712, 42, bármilyen témában Belejsz, hogy hol van az egyes számú Nem Meg tudom oldani az egyes számú Cetlin nélkül is, de Viktor Bosszantó, hogyha egy sor a kettesnél kezdődük. Ki a hármas? Kinek van a hármas Cetlin? Egyéb iránt, ha VS el akar jönni Szerdán, akkor természetesen ezt nem tudom megokatályozni, csak számolnia kell azzal, hogy Hát velem. Nekem meg velem. Kitiltva senki sincsen de Ez egy szabad ország. Az tény, hogyha arra kérek valakit, hogy most már elég volt, akkor de igyekszem magam töltöztetni. Milyen szép szó az, hogy 061-712-42. Ki a következő? Így. Amit én már korábban is tudtam, azt önök tegnaptól tudhatják, hogy Silóbevei Norbert és Filos Zoltán kivanul a volt és a Balatonszal mögül. A Balatószamban kevesebb kárt tettem a voltban többet. Gyászolom beleértve, hogy idén már nem is leszek ott. Családtagjaim vagy családtagom képvisel, de hát az mégsem ugyanaz. 061-712-42, ma 16-a van, júniusban 2022-ben, és 7 óra 2 perc van, 061-712-42, bármilyen témában. Mindenkit nem eszem meg, lehet, hogy egyszer tennek senkit. 061 712 42, van harmadik? azt az élményemet, amelyre tegnap olyan fél kilenc-hárnyát kilenc között tettem szert. Most már van csalis a horgom. 061-712-42 Egy negyed óránk van az akármire. Tegnap a kezembe került Mics Annak novellást kötette, amelyről a végén delítettem ki, hogy egyszer már olvastam, és ugyanaz volt a véleményem a végén, mint először olvastam, hogy az első novellát mennyire jó, és aztán a könyv a második felében mennyire elromlik. Jó reggelt! Jó reggelt. Én kíváncsi lennék! Kérem, Alásson, tegnap H. Andrát elvittem oda, ahol lakik, nem messze tőlem, és már amikor elvittem, akkor a tőlem nagyjából, hát az én házamtól, tehát ugye az, a, van neki jobb vége, meg van neki bal vége, a jobb végétől egy olyan 40 méterre a parkoló alatt, egy ilyen kvázi parkoló alatt, ott az erdőszélen, ahol van egy felfordulás um, a hegy magasabb pontjai felé. Két akkora baddisznóval találkoztam, hogy először azt hittem, hogy azokat úgy ott felejtették, de milyen kivágott maket figuraként, de mozogtak. Visszafelé már ott voltak a kicsinjeik is, akkor már úgy lehettek tizen, és arra gondoltam, hogy valaki egész véletlenül arra sétál, ami azért azon a környéken nem gyakran, de előfordul, hogy vajon az ember, hogyha két ekkora disznóba és nyolc kicsinyével találkozik, akkor jár-e úgy, mint Zrinyi Miklós, vagy sem? Hát az ember én is elgondolkoznék. Igen, múltkor egy őzzel találkoztam. Az más. Rókákkal is szoktam találkozni. Az, az már nem. De, de ez a tegnapi két óriási vaddisznó majd utána a kicsinyeik azért elgondol, felhívtam az alsó szomszédot hogyha hazamegy Igen. akkor erre legyen tekintettel mondta, hogy ő már gondolkodik, hogy kirak egy vadhálót, hát hogy egy vatháló ezeket mennyire állítja Igen. meg, mennyire nem, nem tudom de minden esetre szürreális élmény volt hozzátéve, hogy a, mert azért előfordult velem, hogy gyalog közlekedtem, hogy ilyenkor mi a teendő azt talán páltól kéne megkérdezni. <gül> Mert ha az ember már utólag kérdezi meg a Páltól, az azt jelenti, hogy valamelyik kórház vendég szeretetét élvezi. Szegény Zényi Miklós. Most beszélgethetnénk arról, hogy Kocsis Máték és más politikusok különböző háttérbeszélgetéseken mikét jelentettek be, de nekem ez a vaddisztomos hamarag jutott eszembe, meg mi is annak könyve elnézést kérek a közpolitikától. 061-712-42, köszönöm az érdeklődést, bármilyen témában 7 óra 7 perc van. Vétének jeri üzelem, hogy eltünk. Jó Szerdán, tehát maradjunk egyelőre annyiban, hogy reggel 8 és 9 óra között piknik, hogyha nem hát hamarabb kezdődik szólok, a tovább tart, akkor is szólok. A jó éten, tehát 22-én 8 és 9 óra között piknik a Szent István körül, hét előtti, teraszon, ahol utolsó teraszodását adja ebben a félében, és ki tudja legközelebb, mikor lesz szakejt a, a Jancsik szeretettel vannak látva, és ez v re is honaszkozik. Némi itallal, itallal és sok jó indulattal felszerelkezve, legyenek szívesek megjelenni az adott időpontban. Szerdán 8 és 9 óra között 5 kell lesz Szent István 7, ahol én laktam a Szent István körül 4, ez a 13. kelethez tartozik, középen a 6-os és a 4-es villamos simpárja. Nullat egy, bárki más, kinél van a négyes 4 Négyes. Petszili peppers. Nagyjából még egy tucat perc van az akármire. hétfő nem lesz élő bonyolítású műsor, viszont két filmet is fognak látni. Az egyik film az egyebek közt lullám forgott, és a Diótörés Alapítványról lesz benne szó. A másik filmben pedig a Kelemen Barnabás Kokas Katalin házas pár szerepel majd. Ez valószínűleg a hétfői műsor része lesz, amely ennek következtében nem lesz élő bonyolítású azonban még csak csütörtök van. Holnap Filippov Gábor, Navras és Tibor, Horváth Csaba és Elsimo lesznek a kéfejancsi vendégei. Látjuk, ki reagál először. Négyes számú Czetli. Két óra tizenhárom óra. Navratis Kibor nyerte a, nyert a verset. Kettős szédő, megjött a második üzenet is, vajon ki a második? Tippelek Filippov. Igen. A harmadik, negyedik helyez később szokott befutni, azt nem biztos, hogy megéljük kilencig, illetve ma fél tízig. Ott szoros verseny szokott lenni. De leszagadva az élmezőnytől. Valamit csak fogok találni. Azt hiszem, azt keres, amikor dobolnak. Reggel rossz értelemben használtam a Snick szót, és ez mostanáig zavar. Megaláztatásképpen élem meg a saját tudatlanságomat. Egy életművel hajtom most keresztül. Ezt kerestem. 061 712 12 7 óra 67 között hívom winter Monta Zsoltot. Addig nem beszélet már, aki akar, megtalál, aki nem akar, nem talál, meg ahogy eddig is így volt. Holnap Filippov, Navracsics, Horváth Csaba, Elsimon, hétfőn nagy valószínűséggel nem lesz lebonyolításom isor, viszont Lullára látogatunk a tiotörés Alapítványhoz, majd. Fokas Katalin és Kelemen Barnabás lesznek a Kejfejlencsi vendégei. A kedd és a szerda az még jön. Ma ó van, szerdán 8 és 9 között itt a Szent isváros hét 7 előtt. Piknik. búcsú a 2022-es év első fél évétől, és sok minden mástól. Jó indulat, témi Kajapia, Szent isváros hét. 7 és akkor most érvényesül a Red Hot Peppers, én pedig háttérbe vonulok. Önök szerint se veszik ezt föl? Na no, még egyszer. Szerintem rossz Halló! Jó reggelt! Milyen gyakran szokott, me milyen gyakran szokott mellé tárcsőzni? Én Én például az előbb, igen. Mivel zavartál meg? meg kicsit olyan, mintha futna valahova. Ö, nem vagyok az utcán. De az jó? Hát jó, hogy kis sét a reggel, igen. Én most egy másik helyszínről jelentkezem helyszínekről, mint korábban, és az autómat ott hagyom valahol a hegyvidéken, felszállok egy 8 erre, aztán attól függően, milyen kedben van, átszállok egy kettes villamosra, vagy egy négyes es hatos villamosra a Blahán, és egészen más ide érkezni, mintha az ember egy autóval menne keresztül. Én ugye alapvetően nem közben itt valamint teljes kifényesedés van, tehát ilyen. Teljes fényár lett, Hogy azt akartam kérdezni öntől, hogy ezt a német zöld bérletet, vagy nem tudom, hogy hívják, ezt ön mennyire tartja értelmesnek értelmetlennek, ami ugye egy ilyen általános lehetőség arra, hogy az emberek alapvetően a tömegközlekedést vegyék igénybe, és ezzel egyebek között környezetudatosak és energiat takarékosak legyenek. Hát én annyit tudok mondani, hogy a, a, azt szokták mondani a közlekedés szakmában, hogy az ember a utazását egy hármas rendszerben határozza meg az eljutás sebessége, az eljutás komfortja kényelme és az eljutás ára. Uh -huh. Ebben a háromasban határozza meg, hogy akkor hogyan is miket kíván Közlekedni. Ez akár napi szintű döntés lehet, de az is lehet, hogy havi vagy akár egy egész életre szóló döntés, most nyilván egy kis túlzással. Tehát, hogyha van valami rendezvény, és ezért sok lezárás, akkor dönthet úgy az ember, hogy akkor ma én akkor közösségi közlekedéssel megyek metróval, amit nem érint mondjuk ez a dolog. Ha azt tudom, hogy most nagyon árérzékeny vagyok az üzemanyagára, és mondjuk elszaladnak az árak, akkor arra a rövid időre, amíg elszakadnak, elszaladnak, dönthetek úgy, hogy akkor arra az egy hónapra leteszem az autót. De az, hogy hosszú távon ilyen akciókkal, hogyan is miként lehet befolyásolni, azt nem tudom. Nyilvánvalóan egy városban, pláne minél nagyobb városban... Jó, itt állj meg egy pillanatra, ön ezt tanulta ehhez ért, mennyiben változtat a helyzeten az a helyzet, ami most van, amikor energia szűke van, és a környezet tudatosság is másféleképpen jelentkezik, mint amikor ön egyetemre járt? Nem, a, a, a, a, ugye van közlekedés pszichológia is, meg általában pszichológia is. Én most nem pszichológiára gondolok, én azt kérdezem, de hogy vajon az, amit az ember így megspórol, ha megspórol bármit is, abból adódóan, hogy a tömegközlekedést vesz igénybe, ezen ön elgondolkodott-e korábban, vagy most, amikor úgy tűnik, hogy helyzet van, de lehet, hogy tévedek. Én azt látom, hogy azért tud működni, mondjuk a környezettudatosság, mert hogy anyagilag érdekeltetjük az embereket. Tehát akkor, amikor mondjuk egy zöldrendszámos autóval nem kell parkoló fizetni, hogy ez zöld így marad-e jobb? Ezt felmarad? gondolom igen. Sőt, hát el elméletileg az lenne a jó, hogyha amíg át nem áll az autók nagyobb része a környezetudatos energiára, addig egyre több ösztönzőt kellene használni arra, hogy tényleg minél gyorsabban és minél hamarabb váljanak. át. Egy az autók... nekem azt, hogy annak idején, ha tudja, hogy az, az valójában ösztönzés volt, hogy az elektromos autóknak nem kellett parkolást fizetniük? Tehát az, az mi volt az indok? Ez, ez egyértelmű. Egyrészt egyrész üzenet érte van, tehát lehet róla beszélni újságcikkeket olvas és a Tehát az emberek mindennapi hírforgásába bekerül ez, a, ez az információ. Másrészt ténylegesen az, hogy, hogy adott esetben bizonyos helyekre be lehet hajtani vele, mondjuk. Ez fővárosi, fővárosi, fővárosi önkormányzati, önkormányzati döntés, hogy ez más jogszabály alapította? Meg balsz, igen. Igen. Ez, igen, ez fővárosi önkormányzatokra De ez más, ez más önkormányzatokra nem vonatkozik. Ez Miskolcon vagy Pécset nem van, nem van ugyanígy? Ebben most bizonytalan vagyok, nem, nem tudom. Az biztos, hogy a parkolási rendeletet, azt minden önkormányzat a saját közterületére saját maga határozza meg. Az állam nem szól bele, hogy kötelezően ingyenek legyen Oké, okay, de van, ugrándozunk, de ezt meg szoktuk tenni, és ön eddig viszonylag jól bírta. Az, hogy mikor lesz egységes parkolás Budapesten, ha egyáltalán annak van értelme, csak ez rendszeresen felmerül, annak ön hogyan látja a jövőjét? Egyáltalán látja értelmét? Most, most arra, hogy az informatika világa olyan fejlet lett már, hogy, hogy tulajdonképpen egy mobil alkalmazással lehet jegyet vásárolni GPS koordináta alapján, így tulajdonképpen már nem annyira zavaró, hogy, hogy a kerülethatárokon az utca egyik oldalán ilyen automata, az utca másik mm. oldalán olyan automata van. Ez akkor, amikor még ilyen sétálós pénzbedobálós volt, akkor nagyon zavaró tudott lenni, akkor volt is ebből rengeteg bonyodalom. Most arra azt gondolom, hogy ez most már kevésbé probléma. Nyilván ez egy hát gazdasági kérdés lehet az önkormányzatok tekintetében, nyilván... 8-10 különböző rendszert föl tartani, mint egyet. De ön erről mit gondol? Külsrekintettel arra, hogy vannak olyan területek, én vidéken, meg külföldön láttam ilyet, ahol egyébként táblák vannak kint, hogy milyen alkalmazás van, semmilyen automata nincs, tehát azt vagy letöltik az applikációt, vagy nem tudom, elmennek a világ végére, és ott dobnak be pénzt, de ott viszont ugye nem feltétlenül lehet bedobni, mert az ugye egy másik körzetre vonatkozik, és más a díjszabás hozzátéve, hogy ugye hangos volt és van és talán lesz a sajtó a különböző visszaélések kapcsán, arról nem beszélve, hogy a, ezeknek az izéknek, az automatáknak a létesítés ez egy elég jelentős kiadás. Ön hogyan vizionálja e tekintetben a jövőt? Nem azt mondom, hogy az lesz, de ha önöm múlna, mi lenne? Én azt látom, hogy villámgyors sebességgel terjed a, az informatika, a világháló és az egyéb erre épülő rendszerek. Tehát ha belegondolunk, hogy akár csak egy 25 évvel ezelőtt, ha az ember elindult mondjuk túrázni, akkor kezébe vett a, a nagy, kihajtható vagy a könyvszerű autóatlaszt térképet maga mellé vett három útikönyvet, és úgy vágott neki, és utána beállt a sorban kivenni a jegyet a múzeumba most meg az egészet egy mobiltelefonnal, a térképtől, a navigációtól, a hasznos információtól keresztül, a foglalásig, a parkolója egy megváltozó. Min az, hogy nem ez, nem ez történik, hiszen például Zuglóban uh, új parkolási vett létezik, keletkezik, új automatákat állítanak föl, sőt, 50, vagy körülbelül 50 automatát felszerelnek uh, új területen, régi területen, uh, olyan módon, hogy bankáját is lehessen alkalmazni, mert ez egyébként ott nem volt jellemző. Én azt is értem, hogy tekintettel kell lenni mindazokra, akik az informatika nyelvét egy tízes skálán kettesre vagy hármasra beszélik, független attól, hogy a jövő ugye egyebek között azt mutatja, hogy előbb-utóbb nem lesz a világ tekintettel rájuk, és nekik is meg kell tanulniuk az informatikát, vagy valakit igénybe kell, hogy vegyék, hogy a hétköznapi életüket hétköznapi módon tudják élni. De vajon például és most nem zugló helyet kell, hogy ön megnyilatkozzon, ez a rendszer, amikor az informatika olyan állapotban van, mint amit ön leír, ez vajon ellentmondása, vagy ezeknek a párhuzamos létezésében semmi kivetni valót nem talál? Én nem fogom. <gül> nem, de, nem, de, de most nem is zuglóról Én csak a példaként de, hoztam. Magát de, a de, szisztémát de, kérdezem. De, de. De ki fog, ki fog derülni, hogy miért mondom, tehát sem Karácsony Gergely által és az ottani akkori érdekes eh, politikai szövövényes eh, ügy, ügyként behozott fizetőparkolást, és sem most Horváth Csabát, ugye, amikor a bővítés történik, az biztos, hogyha van egy olyan rendszer, amely jelen pillanatban még 5-8-10 évre van tervezve, és már mit tudom én, négy-ötszáz darab automata le van helyezve, és ennek a területnek a bővítés történik, és egy ötvennel kell bővíteni, akkor 50 darab, tehát egy speciális területre bevezetni az automata nélküli parkolást, az nem feltétlenül rendszerben való gondolkodás. Az biztos, ha Újpesten például most Igen. bármilyen okból kifolyólag be kellene vezetni fizető parkolást, ami nincsen, akkor szerintem bűn lenne automaták rendszerben gondolkodni, még akkor is, hogyha jelen pillanatban a fővárosi rendelet így szól, de ha én újpesti polgármester lennék, és bármilyen oknál fogva be kellene vezetni, akkor egészen biztos, hogy kezdeményezzem a fővárosi rendelet módosítását. Milyen Min múlik, hogy ezt a fővárosi mondanul. rendeletet módosítják. a kell készíteni, és ne kell fogatni. Azt nekem, hogy az arszpoetika kérdés, hogy például, amiről ön beszél, Újpestről ott ilyen parkolás leszámítva néhány helyet nincs? Hát... Adottság. Ugye külvárosi területben kevésbé nyomasztó az a fajta parkolási dömping, vagy az az igény, ami a belvárosban jelentkezik. Ugye Újpesten egy nagyon sajátságos helyzet van, mert ugye van a belvárosi rész, ahol két metró megáll. Igen, és ott van. van. Nincs, ott, van parkolási probléma. Mondom, hogy ott van parkolási probléma, van fizető parkolás, nincsen. Ellenben ugye ott az a helyzet van, hogy nem is napközben ö, okozza a legnagyobb problémát ö, a parkolás, akkor sem mindig egyszerű, de tök érdekes, hogy este 6-7-kor, amikor a legtöbben hazajönnek, akkor az éjszakai autótárolás az, ami probléma. Tehát ott például a felméréseink szerint egy fizető parkolás bevezetése nem biztos, hogy megoldaná a helyiek parkolási hely igényét az éjszakára vagy a hétvégére vonatkozóan. Tehát ott egy egészen más parkolási. Oké, okay, és mi a véleménye kell. ezzel kapcsolatban arról, hogy önkormányzatok, és megint nem is emlékszem egy-kettőre, de nem az összesre, hogy olyan változásokat jelentenek be, amelyek kedveznek az ott lakóknak, és elsősorban este vagy egy bizonyos időpontban, vagy egy bizonyos időtartamra a lehetőséget kizárólag az önkormányzat területén élőknek tartja fönn, és kizárja ebből a kvázi autósokat ehhez a rendszerhez, ehhez a szisztémához, ez az a rendszerhez, hogyan viszonyul? De Tudnék cinikus is lenni, meg, meg, meg, meg szakmai is, kezdem ezzel az utóbbi van. Nyilvánvalóan egy helyi önkormányzat, Szerd-Európában mindenhol próbálja a saját lakóit védeni. Ugye vannak, mindenhol azok a zónák, ahova kifejezetten csak a helyben lakók hajthatnak be, mások mondjuk behajtási díj jelenében. vannak olyan, ahol parkolási kedvezményt adnak, vagy egyéb más ö, módon próbálják az ott élőket ö, segíteni, csak attól félek, hogy ha ez elterjed ez az információ az Euróan, akkor mindenkivel szemben jogállamítági eljárást fognak kezdeni, mert hogy van az, hogy bizonyos ö, emberek csoportjával kivételeznek, lásd benzinár Magyarországon? És akkor ez a cinikus rész. Mit szól ahhoz a jogszabálytervezethez, amely három ingatlant érint, és fővárosi kézből állami kézbe kerülne majd ingyenes átadással az ötödik kerületbe? Van-e erről véleménye? Vagy látja -e ennek indokoltságát? Függetlenül, hogy a pénzügyminisztériumnak milyen aggájai vannak. Megmondom őszintén, ebben nekem időt kell kérnem, nem tudom melyik három ingatlan kerülne át ezen a módon az ötödik kerületet. Nyilván valószínűleg most a feltételezés, hogyha az ötödik kerület ezt vállalja, akkor valószínűleg ő kérte, vagy szeretné, és akkor ez csak egy technikai megoldást, mert hogy az államnak mondjuk elővásárlási joga van, vagy, vagy igen, elővásárlási joga, mert mondjuk, mondjuk kiemelt műemléki védelem alatt áll az épület, hogy bármi egyéb, nem tudom a részleteket, nyilván megvan az oka, hogy, hogy miért csinálják. Csak úgy egy önkormányzat nem szokott ingatlant venni vásárolni. még egyszer mondom, vállam, az, a, maga az önkormányzat megkapja, neki ez egy filériében nem kerül. Mindjárt meg fogom találni rengeteg Cetlim közül. Az egyik a Vörös Marti tér, arra emlékszem, csak nem akarok olyanokat mondani, ami nem stimmel. De akkor ezek szerint nem mindenről tud, ami a fővárost illeti ami egyébként normális. Hát inkább ez én azt mondom hogy ez inkább ötödik meg Azért mondom, hogy ha átfüldi nekem a címeket, én a jövő héttel utána nézem. À, rendben van, csak az a helyzet, hogy másodperc tűnöm, akkor most már megnézem, hogy más mondja. Podmanicki-Frigyestér, tér Széchenyi István terve. A tervezet a 2013-as Lexmargi-sziget törvényhez hasonlóan, amely a 13. kerülettől az akkori tarlós főváros fővároshoz a kerületeket. Ellentételezés nélkül a fővárosi önkormányzattól, állami tulajdonba vennék augusztustól, aztán pedig ingyenesen átadnák az 5. kerületnek. Az MNV-n keresztül. Az 5. kelet Önkormányzat ingyenes vagyonkezelésébe. Igen, akkor nem a tulajdonába vagyonkezelésébe, igen igen. igen. igen, igen, értem. A Margi Cikett törvények kapcsolatban, mondjam, is egyetértettem, teljesen. E fura, persze nyilván ugye nincsenek olyan, nem voltak korábban olyan területek a főváros közigazgatási területén belül, amely ne tartozott volna valamelyik kerülethez, de azért lássuk be és értem, hogy történelmileg és akkor ide korábbi ideológiai, hogy pár, pár dolgokat nem is hoznak be, hogy a 13. kerülethez került a Margitsig, de ilyen erővel kerülhetett volna a harmadikhoz is, hogy a felénél húzni egy vonalat az egy olyan tényleg egy egy doboz volt Budapest területén belül, és hogyha azt mondjuk, hogy bármilyen szinten is van értelme a fővárosi önkormányzatról beszélni, akkor például az ilyen kiemelt helyek, vagy az ilyen jogilag, vagy földrajzilag sajátos helyzetben lévő területek kezelésére például tökéletesen alkalmas. Ugye ugyanúgy, ahogy a vonalaszolgáltatások, tehát az egész budapest érinti csatorna íz, vagy a közlekedési szolgáltatás olyan terület, amely egész Budapest és se, semmihez nem tartozik földrajzilag, abban én, abban én nem láttam problémát. Két kérdés maradt az. Egyik az uh... Én nekem van egy talk show, nagyon messziről jött ember cimmel, és oda mindig én találom ki a témákat. Maga a szisztéma úgy működik, hogy beszélem a nyelvet, de nem ismerem az emberek gondolkodását, nem ismerem a történelmet. Ha azt mondják Szent István, ha azt mondják Orbán Viktor, ha azt mondják Wintermantel volt. megkérdezem. Nem tiszteletlenség, hanem nem vagyok... Ezekkel a dolgokat, tisztában valójában evidenciákat bontok fel annak érdekében, hogy kiderüljön az értés és nem értés, egyáltalán az emberi gondolkodás folyamata. Egy roppant érdekes este, ahol az ember embereket kérdez, 58-mal vannak jelen, egészen elképesztő számban mutatnak érdeklődést. Nem is annyira feltétlen barátságos a szónak abban az értelmében, hogy néha az ember utána úgy érzi magát, mint akit hülyévé tettek, de szándékomon kívül, tehát egész abból adód, mint egy gyerek, kérdezek, kérdezek, kérdezek, és a legutóbbi, de a dolog lényeg az evidencia felbontás, mindenki a közébe egy mikrofont, hogy válaszoljon, nem kötelező természetesen, de az emberek 98%-a eleget tesz a kérdések ennek és a kérésnek, és ez egy fantasztikus este szokott lenni, idén ebből három volt, a pandémia idején természetesen egyetlen egy sem volt, és most a hornyula sétányról esett, só, esett szó hornyula megítélése kapcsán, és a műsor végén, ez kb. két óra, másféleképpen szavaztak az emberek, független attól, hogy nem számoltam meg. Az elején nagyobb számban voltak igenek, és voltak tartózkodások, a végén pedig sokkal nagyobb számban voltak nemek. Maradtak a tartózkodások, és az igenek száma jelentősen csökkent. Anélkül, hogy én egy antikommunista kampányt folytattam volna, csak beszélgettünk. Azt kérdezem öntől, hogy kérdés is legyen, hogy ha egy kormányhivatalhoz fordulnak a hornyula sétányal kapcsolatban, akkor a kormányhivatalnak milyen jogosítványai vannak, ha a fővárosi közgyűlés egy ilyen ügyben hoz egy döntés, és ők elfogadták? Hát ugye van törvény, ami a, a, a különböző tiltott jelképek használata, illetve hogy milyen személyekről nem lehet, nem konkrétan, hanem ugye körül van írva, hogy háborús bűnösről stb., én most a konkrét jogszabályt nem fogom tudni ide idézni. de elég szomorúnak tartom azt, hogy már idáig eljutottunk. Én ezt értem, úgy, de azt kérdezem, kérdezem, hogy a fővárosi annak, kormányhivatal döntése az azt mondja, hogy nem, és visszautalja. Vagy milyenkor a milyen kor, Igen, milyen... igen, igen tör, törvényességi felhívást intéz a, a főváros felé, amelyben leírja az ő álláspontját, hogy szerint ez miért törvénysértő, és akkor a fővárosi önkormányzatnak módja van ezt a döntést megváltoztatni, vagy azt gondolja, hogy neki igaza van, és akkor a bírósághoz fordul, és majd a bíróság dönt, hogy a fővárosi önkormányzat jogászainak, vagy a kormányhivatal jogászainak. Oké, okay, tételezzük van, fel, nem. hogy ez következik be. Ebben az esetben addig, amíg nem születik jogerős-bírósági döntés bármelyik fokon, addig létezhet hornyul vagy addig nem is létezhet? Én úgy tudom, hogy ennek nincsen felfüggesztő uh -huh. hatája. Ez volt az egyik kérdés, és ez roppant érdekes volt most hétfőn. Erről természetesen kisanbrussal is hosszan fogok beszélgetni, bár ő alapvetően, és ezt abszolút a szó pozitív értelmében mondom, nem szokott politizálni, tehát ő elsősorban szakmai dolgokban nyilvánul meg. És ha beszél, beszélgethetünk ilyen nyíltan, már pedig úgy szoktunk, akkor az én megítélésem az egyetlen egy ember, aki ért a városvezetéshez. Még tüttök az, ide lehetne sorolni valamilyen szinten, de, de ő is inkább már a, a, a, a, más területekre elszokott szokott kalandozni. Kisangosra eddig lehetett mindig szakmai kérdésekről beszélni, még akkor is, hogyha hogyha nem mindig értünk egyet, de valóban meg tudom erősíteni az állítását. Horváth Csaba, hát ugye ismeri a történetemet, tudja nagyon jól, hogy most már ott tartottunk, hogy az Ukrajna megsegélyezésére megsegé levő koncerten össze is futottam Karácsony Gergelyel, de sem ő sem én nem éreztünk kéztetést arra, hogy beszélgessünk egymással, és néhány tíz méter távolságban ő a feleségével, én a barátnőmmel beszélgettem, Egyszer majd valaki biztos lehetővé teszi, hogy tisztázzuk, hogy valójában mi történt. Én minden esetre feladtam. Megsértődve se vagyok, azt gondolom, hogy nonszensz, de van az életben egy pár nonszensz. Ugye utána próbálkoztam tütőkatával, az nem volt egy túlságosan sikeres vállalkozás. El is tűnt a szó fizika értelmében, és Horvácsaba segítségével tettem szert Kisamrusra, akivel most már hónapok óta beszélgetek, és nem bántam meg. Tudom, hogy nem öntette közzé. Csak azt kérdezem, hogy miközben mi, azért van a szituációk, és a mai is például ilyen volt, lehet, hogy nem értünk egyet, de ragyogan el tudunk egymással beszélgetni, és nem jönnek be olyan tehát mint só és bors és paprika, de tényleg ne legyek bonyolult, Kubatov Gábor a 4 0 ás fantasztikus magyar győzelem után azt írta a Facebookjára, és a Kubatov Gábor csak annyiban jön ide, hogy ahhoz a pár családhoz tartozik, ahova ön is tartozik, mert egyébként önnek semmilyen módon nem kell se szolidaritást vállalnia, se semmit. Csak azt kérdezem, hogy és ugye ez nem az egyetlen ilyen megnyilvánulás volt, azt írta, tegnap este futballgyőzelme jobban fájt a kommunistáknak, mint április harmadika. Ha én most nagyon messziről jött ember lennék, akkor azt mondanám, hogy Winter Mantel, ez mi? Nekem ezt értenem ki, um, nem? Én ezt nem értem. Én, én, én, én szerintem ez egy ilyen, amennyire én most itt megpróbálom, mert én ezt nem olvastam, értelmezni, vagy, a, vagy, <gül> vagy az áthallást, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy, a, vagy az átvitt üzenetet, azt azért jól láthatjuk, hogy akár a, úgy általában a sporttal, akár az olimpia ellenzésével, akár a válogatottra és a magyar focira költött pénzekre, akár a stadionépítésekre, akár az utánpótlás fejlesztésre költött pénzek esetében a baloldal, és akkor itt van a baloldal és a kommunisták összemosása üzenete, akik ugye sosem változnak, és akkor itt az én, a költő mondani valóját, megfejteni, akaró, ö, ö, olvasó. Ö, arról szól, hogy általában, amikor, amikor a munka, amikor a szenvedés, amikor a belefektetett pénz, a hosszú megtörlési idő van, akkor mindig a kritika, mindig a, a lesajnálás, mindig az implika, a gúnyolódás, amikor valakinek az a legfontosabb, hogy amikor a, a, a stadionban fölcsendül egy most már kultikus óta, akkor ő csak azért sem áll föl, mint a többiek, mert hogy, mert, hogy neki ez fajta tiltakozás a, a nem tudom mi ellen. Amikor farkasházi tivada, most már ilyen klasszikus mémé -mém vált, ugye, hogy aki. aki, aki nem örül, hogyha a magyar válogatott nyer, mert ez az egész azt gondolja, hogyha a magyar válogatott nyer az Orbánnak jó, és akkor az nekik meg, nekik meg nem jó ha az Orbánnak bármi is jó. Tehát szerintem ez, ez az üzenet lehetett mögötte. És ugyanúgy visszatérve egy nyarozásra, most hát nem akarok kitérni, csak messzire mentünk a Hongyulat történettől, hogy, hogy, hogy ezért is volt jó Ugyeatinának az a javaslata a legutóbbi fővárosi. Tudom, hogy a visszatérni kitabban, a rádi miatt. Visszatérni arra, igen, hogy, hogy húsz év, mert hogy nincsen kibeszélve, és ez, ez a műsor, én nem, ugyan nem voltam ott, de amit most elmondott ezzel a kapcsolatban, hogy más volt a többség, vagy a, más volt az ott lévő közönségnek a véleménye az ellen mint a végén, az azt mutatja, hogy ha nincsenek kibeszélve a dolgok, akkor nem is lehet kiforott álláspontot képviselni bizonyos kérdésekkel kapcsolatban. És nagyon álságosnak tartom főpolgármester úrnak azt a magyarázkodását, amit a vitában elmondott, hogy, hogy hát a bevallott bűnöket meg lehet Ebben, bocsátani. Igen. a politika egy elkövetélyet... Egy egy... Kó, íze, vice De, még, de azt, azt is tudom mondani, hogy bizonyos esetben a, a, a, a bevallott, megbánt bűnöket meg lehet bocsátani, de attól még az nem teszi, meg nem történt a dolgot, Nyilván a gyerek is. És ebben az, az esetben behaján, nem, haján, volt, ez, nem volt bocsánatkérés sem. És nem volt bocsánatkérés, mert az volt, ismerjük azt a mondatot, hogy, hogy pufajkás volt, ja, na és. Nagyon ugye, szépen én köszönöm én a rendelkezésre állást, a jövő héten e, lesz az utolsó beszélgetés, mert a nyári szabadságra megy, aztán valamikor szeptembertől folytatjuk. Köszönöm szépen, további szép napot. Önnek is Wintermolten Zsoltot hallották, a fővárosi Közgyűlés Fidesz frakcióvezetőjét. Egy megemlékezés következik. A megemlékező Rákász Béla lesz, és akiről megemlékezik, ő pedig Ériás Gyula Dizsoké lesz, akit ismertem, de nem voltam vele olyan közvetlen, közeli viszonyban, mint Rákász Béla, aki megemlékezik a volt lemezlovasról, aki nem léghaltak. 3 perc, 40 másodpercük van az akármire, akarnak reflektálni, vagy beszélni akarnak, Édiás Gyuláról, vagy még hallgatjuk ezt a lédi Gaga számot, és aztán 7 óra 51 perckor némik késéssel kapcsolom önöknek rákászbillat. velem azt a férfit, aki 58 millió forintot kellett, hogy befizessen a Magyar Nemzeti Bank döntése kapcsán, és akik benfentes kereskedelem kapcsán ítéltek el. Furcsa érzés, de erről most részleteket nem mondanék, tekintettel arra, hogy az összes részletet nem ismerem, és az se igaz. Visszaigazolás még nem nyert, hogy arra a férfiról lenne szó, akit ismerek, de gyanítom. Furcsa, hogy ilyenek be, futnia az interneten. 06.712.42 először. Másodszor. Senki többet? Az önáltal hívott előfizető letiltotta a bejövő hívást. Akkor lehet, hogy nem őt hívom. Egy reggeli félkilences eseményről van szó. Ez is lehet magyarázata annak, hogy nem veszi föl. Féfi Jancsi esetében a csúszás néha előfordul, megpróbálom még egyszer. Jó reggelt, elnézést a csúszásért. Szia, szia, jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. És nézőnek. Um, Legszerűen mondd el, hogy milyen kapcsolatban voltatok, és mi az, ami arra vett rá, hogy búcsú beszédet mondjál. Azt megelőzően, még mielőtt a temetőben is sorra kerül ez. Sor kerül erre. Hát a, én szentesi gyerek vagyok, és életem először igazi vízcsokét tihanyba láttam, és az az Éliás Gyula volt. Torkatona voltam, és szabadságba mentem. Kicsit kipihenni a katonaság fáradalmét, és láttam egy olyan csávot, amit csak a filmekbe odáig, vagy még ott sem, mert nagyon olyan filmeket se lehetett látni. Piros Nadrág, ing, Ulvéba volt a Pespa. Hányat írunk? 76. Uh -huh. a Há -há. <gül> nem, De nagyon-nagyon nagy élmény volt nekem, és uh, hihetetlen, jó humorú, nagyon jó díszsoké volt a srác és nagyon csípett a nyelvet át. Hozzá tudnám hasonlítani, kedves János, nagyon, nagyon keményen kiállt magára, saját igazságáért, és ez nekem nagyon tetszett benne. Nagyon érdekes díszsoké volt. A szakmában ezért nagyon sokan nem is szeretnék, vagy nehezen tudták elviselni, mert már jobb volt náluk mondjuk készítén, én szerintem. De Jú, hát, nagyon kérdezett... sokáig volt fogalom. Amikor te akkor ott ihajnban találkoztál vele, akkor már volt módod mással összehasonlítani, vagy ez neked a, ahogy ezt szokták mondani, az első precedens volt? Ne, akkor én már rengeteg diszkóba jártam, meg már 75 óta diszkóztam, is én is. Tehát jártam sorba, Csongrád megyébe, Pesten is voltam diszkóba. Démolnár Gyudinál voltam, Cinturánál. Mm. Ők is nagyon jók voltak a maguk szintjén, tehát nem lehet ezt az, ötven a almáta törtével, tudod. De a Gyula az egy jelenség volt, egy hippie. A szociális kellős közepén kézzel a kézzelteneztek azonnal nagy Jimmy Hendrix hajával, de gondolom látni láttad azért. Találkoztunk is, ismertük egymást, ne, csak nem volt közvetlen azonban. viszonyunk. Nagyon nehéz ember volt, igen. Nagyon, nagyon Miben állt az ember. ő nehéz embersége? Ennyire nem ismertem, jó? Hát, uh, humorba öntve, de mindenkit kicikizett. Engem állandóan csúfolt. Tehát, hogy levizsgáztam, ugye ő egy nagyon, nagyon erős motiváció volt nekem, hogy itt kell ez Ezt kell megvennem, a csávót, ezt kell lenyomnom. És remélem, hogy bizonyos sikerült is. Mert pont a helyére kicsak a diszkozis után Balatonra, a Turing diszkóvár, ott kezdtem el diszkozni. Na, esténként megjelent és nagyon de Olyanokat kaptam tőle, hogy hogy féltem is tőle eleinte, aztán rájöttem, hogy, hogy igazából ha nem lennék neki fontos, ha nem tartan engem ellenfélnek, akkor nem állnod a velem szemben állandóan cíkizni, vagy gújolódni a soromon a, a fehérkeztőkön, mert ilyen kellékeken. De ez a kapcsolat aztán olyan magas szinten jutott, hogy most legutóbb nem voltunk a Kostudvarban tavaly, és ott felkértek bennünket egy retro emlékbulit megnyitására, hogy tartsunk ott egy retro bullitt. Gyula is hozta a formáját, mondta, jóva, jóva, majd én megcem a bulit, a Béla megjön, és a süket némáknak majd mutogatja, hogy itt mit játszok. Milyen zenét játszott? Ő nagyon jót. Ő játszott először funkit, meg zenét szerintem. Ő változott tehát, az életkorban, meg, gyű, meg változott a, a környezet Tehát azért ez 2022-ben nem pont ugyanaz, mint amit 1975-ben volt. Nagyon, volt. Így, borzasztóan megváltozott a világ. Tehát, hogy bejöttek a Laptop DJ-k, a driver, már ugye. Eredetileg ez egy előadó művészi szakma volt, tehát csak az árazókkal szimpatizált, aki tudott konferálni, viselkedni. Volt egy kisugárzás, egy jelensége. Ma meg a bizzsgókét mind bevannak vannak szorítva egy sarokban, letesznek egy laptopot, azt se tudod, hogy ki honnan az a zenét, és mennek az előre összeállított mixek. Tehát már nem előadó művészi szakma le, hanem technikai tapolett a diszkó. nem emlékszem rá, hogy annak idején ugye volt, volt olyan, hogy éliás diszkó, arató diszkó. Uh, igen, igen. Mi volt az ő törzshelye, ha volt? Randevúba kezdte, úgy emlékszem, Peste, de akkor én még szentesen laktam. A szaholyba. Aztán ja, csinált egy, a lovag egy Trapper farmerklubot, minden trapper, nem is trapper, valami Farmer madrág volt a támogatója, a logója. Ő aztán ilyen ja, szabadúszó lett, szépségversenyeket rendezett, nagyon szerette a női nemet, nagyon tisztelte is őket, és akkor Rengeteg ilyen versenyt rendezett. Sajnos ugyanúgy kiszorult, ahogy általában az idősödő vízgyokék a mainstream vonalból, mert ugye mi nem pendrive játszottunk, hanem rendes lemezekről. Sajnos most már nincs igény. Magunk közt akartunk csinálni egy klubot, ennek volt az, az a hogy én ma csak mutogassak, <gül> nehogy hozzágyújjak a lemezjátszóhoz, de nagyon bírtam a humorát. Volt nagyon, nagyon jó fricskái voltak közvetlenül, míg mi a beteg lett volna és meghalt volna, és játszott, vagy nyugállományba vonult? Ö, nagyon kiszorult a diszkos vonalból, meg az üzleti életből, és ugye nem tettek jót ez a Covid sem, teljesen magára, amikor tudtam naponta, vagy hetente följártam hozzá, elvittem kávézni, bulizni, jókat beszélgettünk. Hánykor lesz a, a búcsos Most fél kilenc kor itt ülök a temetőbe, a Benkel, is írjánál. várom a többieket. Direktől jöttem időből, hogy erre tudjak beszélgetni szegény Gyulusról. Köszönöm. Nagyon nagy varázsló volt a csávó, és hogy nagyon szeretném, hogyha az emléke nem halványolna el. Hát te mindent elkövettél ennek érdekében, örülök, hogy hallottalak, sajnálom az Köszönöm apok. a lehetőséget. Köszönöm. A szép napot, szia. Rákazd hallottak. cool, my parents put up a fight uh -huh, uh -huh. And if I'm hot shot, mom will cut my hair at night uh -huh, uh -huh. in the morning, I'm short of my day Egy először. 21242 másodszor. Örömmel jelentem, hogy azért hívások névtelen hívóktól változatlanul vannak, de szemben a korábbiakkal, akik bele is moz, szóltak és mondtak valami vicceset, vagy valami modortalanságot, a mostani névtelen hívó vagy hívókért se vállalják már. Romlanak a névtelen hívók. 061.712.42 a során Navracsis Filippov, elsimon Simon Horváth Csaba. Senki többet? Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Mondanám, hogy eseménytelenül telnek a hétköznapok, de inkább arról az, hogy hétköznapok, meg nagyon sok a program. A tekintetben nem változik a Városliget eh, konkrétan és szimbolikus térként, hogy... A megítélése nem ugyanolyan, mint egy másik budapesti közterületi, hogy ez mikor fog bekövetkezni, halványlag üzöm nincs, Üm, nem tudom, Üm, de ha sokan vannak kint, akkor arról van szó, hogy mennyire le van lakva a gyep, ha kevesen vannak, akkor arról van szó, hogy minek ez a nagy hacacáré, ami a, a sajtót illeti, nagyjából megoszlanak a vélemények, az ellenzéki sajtó kifogásokat keres, a kormánypárti sajtó ünnepli, kicsit olyan, mint én vagyok, megosztó személyiség, megosztó városligetről, mint e tekintetben élő organizmusról nehéz beszámolni, de hát egy ilyen területnek vagy a gondozója, Benetlek, a Györgyavics a Városliget ZRT vezérigazgatója van, a vonalban, és ugye az élelmes ligetvédők azt is szóvá teszik, ha egyébként a kritikus hangot megütő 444.hu a Rozália Fesztivállal kapcsolatban képes reklámanyagot lehozni, miközben az én szememben ebben semmi kivetni való nincs, ha egyébként nem rokon szerveznek a Városligetre, lehetne beszélni velük arról, hogy ez mennyiben a gazdaság filozófia része, de ez a maximum kötekedni. Én ma 2022. január helyett június 16-án biztos, hogy nem fogok. Te minden nap olvasol, sajtósz emléd? Én minden nap uh, igyekszem elolvasni a ligetről kijövő összes Cikket, még akkor is, hogyha ez a mentális egészségnek nem minden esetben euh, tesz jót, <kül> de azt azért kezdem megtanulni az elmúlt években, hogy az a legritkább esetben történik, hogy valaki eljön, tetszik neki valami, és akkor úgy érzi, hogy tollat kell ragadnia, és erről ír egy hosszú-hosszú cikket. Előfordul, de ez sokkal ritkábban, mint amikor valami, valaki valamilyen kritikai élet fogalmaz meg. Ez aztán nyilván az én személyes mentális térképemen de akár mindenhol máshol kialakíthatja azt a képet, hogy itt azért sokan vannak, akik ellene vannak, és sokan vannak. Mikor jelez be az vannak? érzékelésed a tekintetben, hogy erre oda kell figyelni? Nagyobb mértékben az átlagos. Na, tehát, hogy észreveszed el, hogy ha olyan zivatar felhő érkezik, ami kapcsán egyszerűbb az autót garázsba venni, mielőtt szétverni a jég. Nagyon jó a kérdés, mert akkor, amikor új kollégákat igazolunk le a Városligetbe, Városliget ZRT-be, ami gyakorta előfordul, hiszen ahogy alakulunk át egy beruházó cégből egyre inkább egy üzemeltető céggé, egyre több olyan gyakorlati feladat van, hogy nem létre kell hozni egy öntözőrendszert, hanem olyan tudást kell nekünk házon belül biztosítani, hogyha tönkre megy az rendszer akkor valaki ki tudjon jönni és azonnali hatáján egy csőkulcsel ezt meg tudja szerelni. Szóval amikor új kollégákat veszünk föl, akkor látom, hogy ők már nem fertőzöttek, ők már nem emlékeznek a 2016 körüli eseményekre. És adott De ez korosztályra való tekintet nélkül van? Korosztályra való tekintet nélkül, és ők adott helyzetben már nem is nyitják meg minden egyes alkalommal a ligettel nem szimpatizálók fórumait, és nem figyelik ezeket az eseményeket. És ez aztán oda is vezethet, hogy adott helyzetben biztonsági kockázatot magában hordozó módon működnek. Tehát például azt gondolják teljesen naivan, hogy egy rendezvényt akár aként is meg lehet tartani a ligetben, hogy ott nincsen biztonsági őr, és akkor persze meglepődnek, amikor mégis megjelenik az utolsó harcoló japán alakulat, és elkezd fejhangon üvöltve kiabálni, ami nyilván inkább nevetséges, mint, mint komolyan veendő, de azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell. Szóval, hogy Múlik el ez a gyakorlatban, amiről mi itt most hétről hétre beszélgetünk, és hirtazunk, és néha úgy magamban is elgondolkozom azon, hogy vajon nem a mi beszélgetéseink tartják-e még egyáltalán életbe azokat, akik a ligettel kapcsolatban nem. ellenérzéseket ez egyértelmű. Euh, nem. Euh, foglalnak. Igazad van, János, csak a másik oldalról az a helyzet, hogy amikor én szerint meg tudom mondani, hogy ki az a négy ember és öt ember, aki egymás között folyamatosan amiatt füstölög, hogy a liget elvesztette, az ő fiatalságuknak a jellegét, eh, amit én abszolút értek, akceptálok, és azt is értem, hogy egy ilyen mértékű közparknál nem lehet olyan típusú megoldásokat választani, ami mindenkinek komfortos, mert hogyha ezt kizárólag a környék kutyásainak pihenőparkjaként szinte lezárjuk, akkor a szélesebb közönség hiányol valamit, ha pedig a szélesebb közönség számára nyitjuk tágra, akkor a környék kutyásai, akik pihenőparként képzelik el, ők érzik úgy, hogy valamit elvettek tőlük, tehát nincs olyan súly állapot, amikor mindenki boldog. Ezért gondolkodható feladat, hogy ez a tényleg 4-5-6, és most nincs ebben semmi irónikus túlzás, és személyiségi, és GDPR jogok miatt nem sorolnám föl név szerint azokat a hölgyeket, akik egy-egy úrra néha megtüzdelve. Olyan, értem, hogy Géklára vagy Es Anna és a többiek megszávolhatók, de azt tudjuk, hogy ha ők egyébként kivonulnának a szcénából, maga a politika benmaradna. Tehát a politika nem kizárólag erre a hat emberre alapoz, ami a városvezetést illeti, még csak rúzsot, én, tehát moshatják ahányszor a deáknél vásznát, az változatlan vörös és nem fakul. Én ebben vitatkoznék veled, mert azt látom, hogy a politikai küszöbét az, hogy az egykori Petőfi csarnok helyett épüle galéria, vagy létrejön-e az innovációháza, ez eléri a politikai Inger küszöbét. az, hogy a királydomban az öntöző rendszer. Ebben igazad van, ebben igazad van. Vagy hogy a kutyás élményparkban egyébként milyen ritmusba kopik a fű, ez nem. Jó, biztos, e, ugyanakkor a felül van szíves figyelmedet, hogy a kfj is van e, ilyen közönsége, és azért sem lehet őket kikapcsolni, azon kívül, hogy fizikailag lehetetlen, és azon kívül, hogy az embernek el kell tűrni ezt, és nem közszereplő okán, hanem hogy ilyen van mert nem feltétlenül a vaktyúk is talál szemet alapon, sohasem lehet kizárni, hogy végül is valami olyasmit tüntetnek föl, amiért az ember köszönetet nem mond ugyan nekik, mert hogy egyébként a viszony nem olyan, és ö, tudnak annyit kellemetlenkedni, az ember ilyenkor nem a köszönet hangján szól hozzájuk először, ezzel együtt érdemlegesnek találja azt, amit felvetnek, hogy én konkrétan hol találtam, vagy nem, hol, nem tudom, ennek nincs jelentősége, de akár ebbe a körbe is tartoz, amikor le van fényképezve egy A4-es, vagy lehetséges, vagy nem A4-es, amely arról szól, hogy az Országos Metrológiai Szolgálati alapján viharos időjárás várható, ezért a Néprajzi Múzeum tetőket ideiglenesen lezárták, és a korlátozás ideje alatt a tetőn tartózkodik tiraos Törőelmüket és megértésüket kérjük ráadásul. Ez angol is fel van tüntetve, ami Magyarországon nem általános. Szerintem az, hogy én például a fénykébe botlottam, az azért is jó, mert lehet róla beszélni, és ennek van jelentősége. Hát, ez, ez hogyan működik, hiszen egyébként a Néprajzi Múzeumról a legkülönböző vonatkozásban beszéltünk. Kemecsi Lajos biztos súlyosan megsértődik, hogy többet beszélünk az épületről, a tetőkertről, mint a benne levő kiállításról, de arról is volt szó, és hát mindenki megsértődhet de nem utazom rá, az, amiről én most itt hirtattam, az milyen gyakoriságú kirendeli el, hogy lehet betartatni? Nagyon fontos a kérdés, még előtte egyet hagy lépjek vissza, én azért is állok, vagy igyekszem hétről-hétről rendelkezésre állni. Jó hírem, van Le... a jövő héten leszünk utoljára, mert nyári szünet jön, tehát kapsz pihenőidőt, regenerálódásra. Egy, egy kicsit regenerálódok, de remélem utána visszatérünk. nem fog múlni ég. Én azért is igyekszem hétről hétre rendelkezésre állni, és egyébként elnézést kérek attól, hogyha azoktól, akik esetleg valamikor valamilyen arroganciát véltek felfedezni, a hangomban nem volt ilyen szándékom soha. Tehát én tényleg fontosnak tartani. B. Jánosnyi, aki a... jelleg veres egyházán akik, mert átmenetleg ott hagyta Várbeli lakását, ő például kifejezetten szeret hallgatni, ezt múltkor kiderült, de most így egyenként nem sorolnám fel a Budapest de lakosait. Nagyon-nagyon kedves, hogy köszönöm, de hogy tényleg az a helyzet, hogy ezek a kérdések, amiket te fölteszel, ezek két oldalról is fontosak. Egyfelől, hogyha egyetlen egy embert is foglalkoztatnak, akkor nekem, nekünk úgy a kötelességünk erre válaszolni. Másfelől bármilyen hihetetlenül is hangzik. Tényleg az van, hogy ennek a nehány embernek, aki kritikákat fogalmaz meg a ligettel kapcsolatban, ez pont úgy van, ahogy te is mondod. Az én kollégáim végtelenül hálásak, hiszen egyfajta független műszaki szakértést végeznek a városligetben, és igen, gyakran előfordul az, hogy... Ez a, több, ez a sok ember, aki rendszeresen járja a Városligetet, ez a, vagy hát néhány ember, aki rendszeresen járja, és kritikai éllel, ők nem is tudják, hogy milyen hasznos munkát végeznek, hiszen egy csomó mindent ők hamarabb észrevesznek, akár apró műszaki problémákat, vagy, vagy ellentmondásokat. Mi nem vagyunk tökéletesek, nem láttunk mindent előre, ráadásul a liget egy folyamatos élőorganizmus, tehát hogy ebben azért uh, itt a több látogató látogatószám miatt jelentős terhelés alakul ki, itt folyamatosan javítani, fenntartani, működtetni kell, és tényleg nagyon sokszor fordul elő, hogy ők hívják fel a figyelmünket egy-egy leesett faágra, egy-egy eldugult lefolyóra, vagy hogy valamilyen ponton nem megfelelően szikkad el mondjuk a víz. De visszatérve a kérdésed, második felé egy Néprajzi Múzeum teteje pont múlt hét, ha minden igaz, ez múlt hét szerdán fordult elő. Azért mondom ennyire pontosan, mert a kisebb fiámon... Ugye erről már korábban volt szó, akkor még nem a Réprajzi Múzeum teteje kapcsán, de volt róla szó a Nemzeti vagy a szépművészeti Múzeum kapcsán, hogy ugye olyan villámárvizek, olyan felhőszakodások tudnak e, létrejönni, ahol egy ott felejtett szerszám olyan kár tud okozni, vagy egy nyitva hagyott ablak, amit az ember utána szithatja, kezette, de akkor még csak az elhárításon kell dolgozni miközben az egész konstrukciót kérdőjelezik meg ilyenkor általában a kritikusok. Abszolút, abszolút. Szóval, hogy összességében az a helyzet, hogy ez pont múlt két szeret fordult elő, a kisebbik fiam osztálya volt kint osztálykirándulni a Néprajzi Múzeumban, és szegények nem jutottak fel a tetőre, pedig ez lett volna a fő attrakció, mert a potenciális vihar veszély miatt le kellett zárni. Én jegyzem meg, hogy most, hogy van egy ballon a Városligetben... Ez több mindent érint ugye nem a Városliget üzemeltet, hanem egy olyan professzionális szervezet, akinek a repülésben szignifikáns... Itt viszont meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, azért az én környezetem nem mérvadó, de hogyha még abban is rendszeresen fordul elő, hogy névnapi, születésnapi, vagy elég egyéb ajándékozási célból nem egy díszdobozba rakott tárgyat kapnak, hanem léghajózást, az az én szememben egyértelműen azt mutatja, hogy van egy kör, és ez a kör viszonylag ezek szerint közel áll hozzám, ahol korosztályra való tekintet nélkül, hangsúlyozom, korosztályra való tekintet nélkül a léghajó potenciálisan beváltotta hozzáfűzött reményeket, hogy ezeknek az embereknek a száma a nyerességes működtetéshez elegendő vagy sem, ezt nem tudom megítélni, de hogy ahogy te szoktad mondani, hogy a mentális térképen megjelent, az tuti. És azt hiszem, hogy a kinézete és a pozíciója alapján nem csak a mentális térképen, hanem a tényleges térképen is megjelent. Egyébként tényleg meglepően pozitív a hozzáállás. Én, én sokkal jobban féltem tőle, mint amilyen a fogadtatása lett, pont úgy élem meg én is, ahogy te, egészen meglepő helyekről olyanok, akik Nek a lelki úrjait még a zeneháza sem pengette, megjelzik, hogy a, a, ez a ballon jó pofa és tetszik nekik, főleg, hogy itt színei, színeiben repked. De ami miatt én ezt idehoztam, hogy ugye ők egy konkrét időjárás előrejelző állomást üzemeltetnek, hiszen 150 méteren egészen mások tudnak lenni a légköri viszonyok, mint itt, és én ugye az ablakomból figyelem, hogy milyen sűrű repül nagyjából ez a ballon, ha akarom, ha nem, hiszen pontosan látszik az irodámból. És azt látom, hogy szignifikánsan kevesebbet repül ez a ballon annál, mint amennyit tudna repülni. És kérdeztem az üzemeltetőket, hogy ez miért is van így pontosan, és azt mondják, hogy eh, még ők se látják át teljesen, hogy ez egy egészen speciális mikroklíma a Városligetnél, vagy pedig inkább, erre hajlanak egyébként az utóbbira, hogy eh, inkább a, a tavasznak ezek a turbulensebb eh, légköri viszonyai azok, amik... Eh, bár kék eget látunk, és a szellő alig-alig lengedez, mégis bármelyik pillanatban összeállhat egy viharfelhő, és pillanatok alatt lecsaphat egy lokális kis vihar, aztán utána ez tova is repül. Oké, okay, rendben van, ezek... de akkor nem száll föl a léghajó, de mi a helyzet a tetőkerttől? Ugye pont ez a helyzet, hogy erre nekünk figyelnünk kell, tehát hogyha nagyon jelentős viharveszély van, akkor nyilván a Néprajzi Múzeum tetejének a bejárhatóságát azt... De hogy lehet ezt fizikailag ismeret, megakadályozni? A jelen ismereteink alapján, hát élőerővel lehet megakadályozni ebben a másodpercben, illetve most gondolkozunk azon, hogy annak a körfolyosónak, amin be lehet járni a tetejét, Igen. a legmagasabb pontra is föl lehet jutni, ennek legyen egy mechanikus zárja is, amit az ajtót egyszerűen be lehet... Amiről lehet már beszéltünk. Mondani, amiről már beszéltünk. Hogy ilyen időben nem menjenek fölkérdés, hogy kell -e ezt egyáltalán korlátozni, és itt van a dilemmának a központi eleme, hogy nekünk, akik szabályozási lehetőséggel bírunk ezen a területen, hogyan is helyes eljárnunk a tetőkert tekintetében. Ez nekünk házon belül is még egy picit ilyen vitatott, mert tulajdonképpen is ezt. Ez egy érdekes dolog. Tulajdonképpen egyetlen egy táblának kellene kint lennie középen, egy tükörrel a közepén, fölé annyit kellene írni, hogy nézd bele, ha normális vagy, úgy is érted, miről van szó. És most hát kicsit típus, lehet egyébként olyan, mint a Balatonon a viharjelzés. Abszolút, abszolút. Tehát készülünk erre is, csak az a helyzet, hogy az a világ, amit élünk egyébként, ahol minden olyan ügy, ami nincsen leszabályozva, az potenciálisan, ha bekövetkezik, akkor az én felelősségem. Ez innentől kezdve rettenetes mennyiségű szabályt von maga után, mondok egy jó példát. Ugye ma az a szabály, hogy kutyával nem lehet fölmenni a Néprajzi Múzeum tetejére. Teljesen jogos a kérdés, hogy Fifi a, a, a 12 centis öleb, aki fél a fűtől, és csak valakinek az ölében van el, őt miért nem lehet fölvinni, a néprajzi múzeumnak a beton lépcsőjén békésen ücsörögni. Ugyanakkor az a helyzet, hogy, hogy az a borzalmas méretű szarvasgomba kereső dándog, ami viszont azonnal elkezdi széttúrni a teljes Néprajzi Múzeum tetejét, ott talán egyen hogy őt miért nem lehet szólni. Ha már széttúrásról van szó, te valószínűleg nem hallottad, de tegnap egy vaddisznó csordával találkoztam a házamtól, durván 30 nem, nem egy ház, csak egy házban lakom, sok lakó van benne, 30 méterre, amelyek egyébként én vittem valakit haza, az alatt a durván 20 perc alatt, egy tapottat nem mozdultak, ugyanott legeltek, ez este 39 tájéken volt. Fura volt, nem mondom, hogy minden szempontból biztonságot sugárzott. A két szülő mérete, tehát nem tudom, hogy mekkora a szarvasgombát kereső kutya, de ezekkel nélkül, úgy személyesen nem biztos, hogy úgy tudtam volna elbeszélgetni, mint veled. Ugye az a szociológiai alap igazsága, amit biztos te is jól ismersz, és a hallgatók közül is sokan, amikor fölmérést készítettek Magyarországon, ugye itt a pirézekről, és megkérdezték, hogy abban az esetben, hogyha el tudják -e képzelni, hogy pirézek költözzenek az országba, és a megkérdezettek 98%-a ezt el tudta képzelni. Az, hogy az ő városába költözzenek pirézek, azt már csak 70 a kerületében már csak 50 az ő, ő tömbjébe azt már csak 30 és hogy a háza, házába is beköltözzenek a pirézek, azt bizony már csak 20 százalék, legyenek a pirézek akárkik. Szóval egy kicsit ilyen a viszonyulás, hogy generálisan nyilván a, a vaddisznókat lelőni nem kell félnetek városi környezetben, minél távolabb van az embertől, annál maga biztosabban tud kiállni ezekért a jogokért. Én is úgy vagyok vele, hogyha vaddisznóval találkozom közvetlenül az ajtónba, hogy én a gyerekekkel próbálok hazajönni, akkor, akkor máshogy viszonyulok ehhez, mint hogyha ez más Jö, van, csak történt. a szarvasgombát kereső kutyáról jutott az ez, szóval, hogy Szóval, hogy tényleg ez egy gondolkodtató feladat. Azt szeretnénk, hogy a Néprajzi Múzeum tetőkertje egy jó hely legyen. Egy olyan hely, ahol mindenki jól érzi magát. Én egyelőre ma ezt látom, hogy 98%-ban a normalitás jelenik meg. Fantasztikus élmény egyébként tényleg, amikor a néhány oda telepített fa árnyékába egész nap szexenek amikor a lépcsőkön emberek ülnek, amikor este felé randevúzó párokkal találkozunk, amikor megjelennek azok az emberek, akik csak kilátóként használják, illetve azok is, akik egy társaságában váltják meg az egész világot. Szóval nagyon úgy működik a Néprajzi Múzeum tetőkertje. Hát ahogy ez, ahogy ez, a, ahogy ez várható volt egyébként. Ahogy ez, ahogy ez várható volt, és én mindig infartust kapok attól, amikor látom, hogy valaki csúszdaként használja a kör folyosó könyöklőjét, amikor gördeszkával indulnak el fölfelé, vagy amikor rollereket cipelnek föl a Néprajzi Múzeum tetejére, és billegek azon, hogy egy túlszabályozott használatot írjunk -e elő, ahol mindent is részletesen tiltunk, és ezzel azt az élményt sugaljuk, hogy ezt sem és ez sem és ez sem szabad vagy pedig meghagyjuk ezt a szabadságot. Jó, hát az oszlói operaháznak a teteje az más struktúrájú, de azon bicikliznek, rollereznek is. Térjünk át az eseményekre, ugye a Városliget egyik-másik kritikája, egyik-másik, hogy szavamat egyikben meg másikban ne öltsem, a potenciális buli, buli negyed kettő, vagy ki tudja most már a város tekintve hányas, törzs az éjszakás sportolással a Városligetben fűzdefeszt, hozzátéve két hetenként, ez egy egészen más jellegű dolog, ez a Néprajzi Múzeum mellett van, és alapvetően betonon, de mindazok, akik aggódnak, ugyanaz a kör, vagy másik, lehetnek öten, vagy tizenöten, vagy százan, vagy 1000-en akik ugye amiatt aggódnak, hogy hogyan buli, negyesedi, buli, igen, ez a környezet, és jár vele mindaz, ami egyébként a hetedik kerületre jellemző, vagy nem jellemző, de nem szeretik. Ezek árnyékában és napfényében tekintsük át ezeket az eseményeket beleértve hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, különösen egy idénye van, ilyen eseményből lesz még, törzs éjszakát, rozálja, főzdefeszt, és így tovább, és így tovább. Igen, ebből, ebből lesz néhány, nekem pont uh, néhány napja hallgattam egy rendkívül érdekes podcastot, ahol uh, Balázsovics Edit és uh, Bokros Lajos beszélgettek, és kiderült, hogy Bokros Lajos, aki Kuba Kubában töltötte életének egy meghatározó részét, a szalsza szerelmese. Tehát, és ez, ez kifejezetten meglepett engem, ez egy információ volt az egykori pénzügyminiszterről. Ennek ugyan nincs köze ahhoz, hogy a Ligetben rendezünk szalsza estét, bár lehet, hogy, hogy Bokros Lajos is néha megjelenik ott szalszázni, nem tudom, de az látszik, hogy ez egy nagyon népszerű esemény, nagyon sokan jönnek. Ez már annak a szolgáltató Liget koncepciónak a része, amit mi az elején gondoltunk, mi a különbség a, a szolgáltató és a buli negyed között? A szolgáltató liget alatt én alapvetően azt értem, hogy nem csak a Városliget ZRT, mint a vagyongazda, nem csak otthont ad rendezvényeknek, tehát nem csak külső rendezvényeket fogad be, hogyha ők jelentkeznek és megütik azt a nívót, és beilleszthetők abba a naptárba, és a zöldfelületet nem terheli jobban, per kevésbé annál, ami kell hanem saját maga is szervez rendezvényeket. Ennek az egyik csoportja a Millennium háza környékén csoportosul, illetve hasonlóak, mint ezek a szalszaestek, beengedi ezeket a típusú rendezvényeket, vagy maga is megszervezi. Ettől függetlenül továbbra sem cél, hogy az év 365 napján terheljük a Városligetet kizárólag nagy tömegű rendezvényekkel. Nyilván ez a tavasz és az ősz időszaka az, amikor ezek egyen jobban sűrűsödnek. Én két év pandémia után ennek kifejezetten örülök. Vannak köztük olyanok, amik, mint például a fesztiválzenekarnak a koncertje a Hősök terén, ami ilyen típusú közönséget vonz, és vannak olyanok, mint a fűzde Fest, ami olyan típusú közönséget, nem tudom, mekkora a közös metszete ennek de összességében én, ha tehetem, igyekszem kilátogatni ezekre a rendezvényekre, most legutóbb kint voltam a Rozálián, ami az egyik kedvenc rendezvényem, ha szabad egyáltalán ilyet mondani, hiszen ők 2016-ba akkor jöttek a Városligetbe, és hitték el, hogy ez egy jó hely lesz, amikor minden még csak tervezőasztalon létezett, és, és sokan még a, a fák miatt aggódtak. Szóval, hogy a Rozália kapcsán azt láttam vasárnap délután, hogy ha szabad ilyet mondani, rendeltetésszerű volt a ligethasználat. A lemenő nap fényében játszott az Erik Sumo Band, egy elképesztő jó koncertet adott, és az emberek kockás plédeken hevertek szana szét, miközben finom rozéborokat, meg habzóborokat kóstolgattak. Nagyon pozitív látvány volt egyébként. Um, arról van itten szó, hogy a Millennium házában új kiállítás nyílik. Így van, így van. Nem szeretném lelőni, mert erről hamarosan lesz egy külön uh, sajtótájékoztató, de valami olyan, ami még eddig nem volt Magyarországon, egy olyan típusú uh, kiállítás a Szép Művészeti Múzeummal és a Galériával, koprodukcióban. Én nagyon örülök, hiszen most, hogy megnyílt a Néprajzi Múzeum és a Zeneháza, a Millenniumháza végre el tudja nyerni azt a végső formát, amit mi mindig is megálmodtunk neki, hogy folyamatosan újabb és újabb időszaki kiállítások vonzák oda a kultúrái rajongókat, miközben maga az épület is bejárható, és miközben... Oké, okay, tehát akkor erről a jövő ételem beszélhetünk, viszont milyen volt a visszhangja a egy lépést, esélyegyelőségi napok ...nak. nagyon pozitív és nagyon sajnálom hogy nem tudtam a megnyitón sajnos részt venni, de ugye ez már második alkalommal került megrendezésre ez egy kifejezetten érzékenyítő program a, ami a ligetnek az egyik szívügye, nem véletlenül a vakok kertje volt az egyik első beruházásunk amit végrehajtottunk gyakorlatilag ez egy koprodukcióba létrejövő rendezvény ami a Betesda kórházzal különböző fogyatékosügyi szervezetekkel közösen az érzékenyítés irányába mozdul el. Tényleg elképesztő mennyiségű gyerek volt kint, és azt hiszem, hogy tényleg nagyon hasznos és fontos információkkal gyarapodtak, és talán többek is lettek, amikor hazamentek, mielőtt, mint mielőtt, amikor megérkeztek a ligetbe. Köszönöm a rendelkezése jövő hét! Én köszönöm! Szia! Szia! György is Benedeket hallották, a Városvéget ZRT vezérgazgatóját, és feljövöm szíves figyelmüket, hogy azon kevés megszólaló egyike, akinek az elköszönő hangja nem más, mint a beköszönő hangja, á, amire én, mint önök nagyon jól tudják, roppant érzékeny vagyok. Néhány perc, 061-712-42, konkrétan négy, aztán kapcsolom Szabó Lászlót. 061-712-42 Valamikor ő is a Red Heart Chili Peppers része volt tudtammal De most is az. De ok, jönnek, mennek. Leszámítva meghalnak. 061 Jó nap 7-10-től, Filippov Gábor fél 8 tól Tibor 8 tól Horváth Csaba fél 9-től, Elsimó László hétfőn nagy valószínűséggel nem lesz idő lebonyolításuk kelyfejjel Csimer. Részint Lullára látogatunk a Diótörés Alapítványhoz, utána pedig Kelemen Barnabás és Kokas Katalin beszélget velem, és én pedig velük kedden lesz még hagyományos terasz, szerdán pedig piknik 8-tól 9-ig az Európa Bistró teraszán, nem létező teraszán, az aszfalton. Önök, ételeik, italaik, társaságok, mindezt 22-én, 8 és 9 óra között. Tarvasgombát, kereső kutyát, hozhatnak, de ne hozzák nagyon közel is viselkedjenek, jól én is igyekszem. A vakációból az únál tartunk, aztán jön még egy csütörtök és egy péntek és igyekszem önöket a legmaximálisabban tájékoztatni a folytatásról, miközben ez egy tízes skálán tízes tuti, hogy nem lesz. 06171242 először Szólt Szia. ez az éles kirúhanásod a Facebookon? <gül> Nem éles kirohanás, egy egyként inkább mulattat, hogy, hogy elmegy valaki 30-40-50 ezer porisszi vesz egy és utána végnyom a hogy ilyen Hát lelkük rajta. Emiatt telefonálsz, vagy más miatt? Mit szólsz hozzá, amit az, az inkább érdek az a bejelentés, amit a Norek meg a Füle. Én azt már tudtam. És mit szólsz hozzá? Nem mesélhetem el, mi erről több óráig beszélgettünk. Fura. Nem, hogy tényleg egy, egy, egy valamiféle végnek a vérzeteben, nem legalábbis. Igen, hát ha itt lenne a Noresz, és beszélgetnénk, akkor is az a kérdés, hogy ő abból mit vállal, amiről mi beszélgetünk, de ez a mi ketünk beszélgetésre is vonatkozik, hiszen mi is beszélgettünk úgy, hogy én közben Prágában voltunk, aminek a teljes tartalmát nem fedjük fel itt a nagy érdemű előtt. Igen, igen, igen, jó. jó. Álltai, kereszt, nem van, hát a Kádár majd a... meglátjuk, hogy tudja-e úgy gondozni ezt a kertet, ahogy egyébként a korábbiak, ez hát egy az... nagyon érdekes kérdés valóban, mert azért ő letette a voksát valami mellett többször nyilvánosan, ami hát kicsit mindesetben megosztó. Hát tették a Noreszék a Zolival, abban a Noresz és a Zoli a hátországokat. A kérdés az, hogy ebbe a hátországba visszavonulva, egyáltalán a visszavonuláshoz egy jó szó, megtalálják-e azokat a kertészeti örömöket, amelyeket korábban a Budapest Sound Zolinak elsősorban és a Noresznek pedig sopron biztosított. Uh -huh. Nem véletlen, hogy én idén már nem vagyok ott, miközben gyermekeink, részint a Kriszta gyermeke, és az én gyermekem is ott lesz. Hát nem tudom, hogy így múlik-e a világ dicsősége? Vagy nem feltétlenül. Nem fura. fura. Hát mondjuk a Szigetnél azért szerintem de. Hát a Szigetnél meg ugye más a szituáció. El kell, hogy köszönjek, mert hogy itt van már az idő Ilyen annak, hogy felhívjam Szabó Lászlót. Szabó László. Már csak azt kell, hogy fölvegye. Szabó László. Fiala János. Szia. szia. János, szia. A Kétszer is felmerült a te neved, de lehet, hogy többször is a közelmúltban is, mind-mind a 13. 13. 13. 13. 13 pont kapcsán. Először elsimon Lászlóval, aztán a hát? héten volt egy beszélgetés, ha jól emlékszem, a héten volt Herzog Noémivel és Agárdi Péterrel beszélgettem egy frisse megjelent könyvvel kapcsán, a Herzog Noémi írt a fejentő kritika kapcsán, és ahol a kulturpolitikáról volt szó. És ugye immáron van van háttéranyagom is, mert nem csak a kommentárban megjelen 13 ne? pont van, hanem itt van ugye előttem, Ádám Rebek a Nóra interjúja is, amely olyan nem lesz Saj Kitör a kultúrvékeszavolásló producer, a Mondinernek, de a legkülönbözőbb tisztségekben vagy jelen a magyar kulturális közéletben. De azért hasonló 13 pontot nem fogalmaztál meg, aminek bizonyára megvan a maga oka. Már, hogy eddig nem fogalmaztam meg, hát igen. Ráadásul ugye élesen elmondtad, hogy miközben azt mondta a békés, hogy legyen kiáltvány, azt mondtad, hogy ez egy kiáltvány, ne legyen. Ezzel a Nemzeti Múzeumnak, a, vagy mint a Cserhalmi György, ugye, amit akar a magyar nemzet, a sose felejtem el, ugye az egy másik periódus volt, de van kiáltvány jellege, tehát attól, mert nem, nem nevezett kiáltványnak, van kiáltvány jellege. Tagadhatatlan, tagadhatatlan, nyilván egy ilyen stílusú szöveg. Csak a, a Marci ö, javaslatát a címre azt azért nem szerettem volna, mert akkor ez egy nagyon primer üzenet arról, Így hogy én azt az. mondom, hogy, hogy utánam. Van, ez egy gond. Igen? Hát, nem biztos, Ez az utánam, ez egy tökéletes. Pontosan, ez az utánam, ez benne van. Aha, nem bánom. Nem bánom. Ez egy gondolatsor. Én ezt gondolom, hogy ezt érdemes volna ezt a, ezt a hogy mondjam, mondatot és az ebből fakadó dolgokat követni. De nem vagyok én senki, aki eldöntse, hogy erre kell mennie a magyar kultúrpolitikának, vagy nem. Viszont úgy gondoltam, hogy talán felelősségem, ha van ilyen gondolatom leírni, aztán meglátjuk, hogy ki hoz Jó Jóval fiatalabb talán, vagy nálam, de nem az... tegnap jöttél le a falvédőről, és tudod, hogyha adott esetben valaki így megszólal, és, annak, és az nem marad visszhangtalan, akkor azért kremlinológia ide, kremlinológia oda, megszokták. kérdezni, hogy akkor itt most tulajdonképpen mivel és kivel állunk szemben, ez itt most egy sorozat lesz, mint annak idején a magyar időkben, ez csak egy kezdet, ez egy üzenete, ez egy felszólítása, ez egy kritika volt, mert az, hogy úgy ampasszan oda van kemve, mint egy graffiti a falon, van, aki elolvassa, van, aki nem, azért annál sokkal több. Uh -huh. um... Sokan megkérdezték ezt, Ádám Rebeka is szóba hozta Igen. az interjúban. Hogy Meg egy, hát hogy ugye azt nekem... feltételezem, hogy a kulturális szférában is sokan, tehát a, a Nemzeti kulturális Alapnál, akár Csák János, de bárki, aki ezen a területen van, vagy kulturális intézmény vezető, felkaphatta rá a fejét, hogy holnap mindabból adódan hogy Szabó László, aki azért nincs messze a Fidesz szívétől, egy ilyet megfogalmaz, akkor annak bármilyen adminisztratív következményétől kellett tartani, vagy lesz-e administratív következménye, ami akár jogszabályban, akár pénzzelvonásban vagy pénzodadásban manifesztálódhat. Ez téged nem. olyan nagyon nem lehet meg. Nem, természetesen nem lepett meg, ismerem a magyar közéletnek a, a működési modelljét, persze hogy nem lepett meg, de semmi mitől nem kell tartani. Ez egy gondolkodó embernek a, a, a, a gondolatsorán nem szántam többnek, miközben persze tisztában vagyok vele, hogy nem a falvédőről jöttem valóban, vagy a, a 6 assal értem, hogy, hogy ez ilyen reakciókat is szül. Most bizonygathatom, de nincs túl sok értelme, ha, ha aki elhiszi, elhiszi, aki nem, nem. Annyi volt a célom, hogy leírjam azt, hogy nekem van a fejemben valami arról, hogy mi, hogyan kéne szerintem a magyar kultúrpolitikát végig gondolni, vagy, vagy működtetni, aztán majd azok, akiknek ezre felelősségük van, meg pozíciójuk van, azok meg majd meghozzák a döntést, és eszemágában sincs ezt a felelősséget bármilyen módon sem átvállalni, sem átírni. Én azt értem, de az nem egy ártatlan mondat, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni ebből fakad, hogy azon kulturális programok vagy termékek, ami rosszul, de egyelőre nincs jobb, támogatás, amelyek nem, ennek a mondatnak az igazságát tartalmazzák, azokat nem feladata támogatna a magyar államnak. Nem azt mondod, hogy ezt javaslom, vagy nem azt mondod, hogy az én véleményem, ezt mondod, és ez azért úgy oda van csapfa. Tehát ugye az asztalra úgy értem. Tehát, hogy pff, most Igen, megütöttem ökörül az asztal... De ez egy javaslat és egy vélemény. Hiszen hogyha az embernek van elképzelése arról, hogy hogyan szeretné, hogyha működjön a magyar kultúrpolitika, akkor arról legyen egy karakteres mondata. Én ezt a karakteres mondatot szerettem volna megfogalmazni, és az volt a célom egyébként, amit most mi is teszünk, hogy egyáltalán beszéljünk arról, hogy, hogy, hogy mit jelent a kultúrpolitika, mit jelent egy kultúrpolitika működtetése, mit jelent az a sok-sok vita. De akkor itt maradjunk, is kultúr... Gé, mit jelent az, hogy a magyar kulturpolitika működtetése? Ez mit jelent? Ez mi a, mi a hétköznapokban? Nincs a, a magyar állami gazgatásnak és összeg a világ egyetlen országa állami sem egyetlen olyan területe, ami szubjektívebb lenne a kultúrpolitikánál. Az egy szubjektív mező. Ettől Ebből fakadóan el, elszakad, elválik a magyar állami igazgatás minden más területétől, mert itt kell a legszubjektívebb döntéseket meghozni. Nincsenek mérőszámok, nincsenek normatívák, nincsenek, nincsenek olyan egyértelmű képletek, amikkel meg lehetne ezt határozni. Ezért aztán mégiscsak muszáj valamiféle szellemi, értékrendbeli irányt adni neki. És a kultúrpolitika szerintem az, hogy van egy szellemi értékrendbeli irány, ez világosan megvan fogalmazva, vagy ennek a keretei világosan megvannak fogalmazva, miközben tudomásul van véve, hogy amikor majd végre kell hajtani, akkor ez a keret rettenetesen sok szubjektummal töltődik fel. Ez a kultúrpolitika. Kinek kell végrehajtania? Szerintem a kultúrpolitikának, ezt leírom az írásban is, két területen metszete van. Az egyik az állami az adófizetők által összkultúrára összeadott pénz eladása, Osztása, a másik pedig a kultúrában működő különböző szervezetek munkája, amelyeknek pedig az a dolguk, hogy miután ők művelik, ők érkeznek belőle, ezért megfogalmazzák, hogy a különböző kulturális művészeti területeken ennek a kultúrpolitikának, vagy azzal együttműködve milyen irányba kell menni. Ez a kultúrpolitika, és nekik kell művelni. Igen, de jól beszélsz, mert ugye maga a kultúra, és maga a politika, ami a kultúra és a politika szabadságát illeti, hogy aztán a kultúrpolitika megéljen harmadik elemként, azok között óriási különbség van. A kultúra az egy legelésző állat, amely messze el tud menni a szabadban az akoltól, ahol egyébként nincs is okol, mert egyébként a szabadban élő űzek azok egyáltalán nem biztos, hogy ugyanoda térnek vissza fekvő fekvőhelyül, ezek nem házi állatok. A politika és sokkal inkább karban és kézben tartott világ, a kulturpolitika a kettők között valami átmenet, de mindenféleképpen közelebb a házi állathoz, mint a szabadon kószáló vadállathoz, és ebből a szempontból te azért uh, kerítéseket állítasz. Igen, állítok kerítéseket, mert ezeket a kerítéseket egyébként a rendelkezésre álló források korlátossága állítja. Nem tudunk, kicsit nehezen követtem a képedet az állatokról, amik kószálnak a kultúra. Mezzel, hát maga a kultúra, értem, hát maga, mit... érted, a, a művész szabadságánál mi van nagyobb szabadság? A politikus szabadsága, a te szabadságod, és miközben te kultúrpolitikával foglalkozol, és a kulturális szféra a legkülönbözőbb ágában jelensz meg, azért permanensen tapasztalod, hogy ott olyan nebulók vannak, akik magatartásból nem biztos, hogy ötös kaptak annak idején az iskolában, ha egyáltalán van még magatartás egy, de annak idején volt? Igen, ezt elfogadom, hogy a, művészes, a művészi alkotás szabadsága a legnagyobb szabadság. Öh, és nem is akarom én... Ezt, és hát ugye az is pénzbe ez... kerül. Mert Nem a szabadság, a hanem hogy művelhessék. Benne. Hát a maga, hogy legyen festékvászon, hogy legyen manés, hogy meg tudják venni Igen, a jogokat, és így tovább, és így tovább. Igen, csak ha azt gondoljuk, hogy mindenki, aki művészeti alkotást akar létrehozni, azt, majd, azt, azt az állam képes lesz majd úgy támogatni, ahogy egyébként azt, az az ember, aki ezt akarja csinálni, vagy alkotó alkotócsoport elvárja, akkor hibázunk, mert nincsen ennyi fel. Nincsen nagyon ennyi jól beszéltem. Az egy fel. nagyon fontos kérdés, hogy én e, sokszor voltam a magyar kultúrpolitika közelében, teljesen véletlenül, ahogy sodrottam az életben, és az egész Aha. életemben sodródás. Legyen az a művészeti Aha. alap a 80-as években, legyen az a művelődési minisztérium a 90-es években, a legkülönbözőbb helyeken tűntem de, ami a kérdés, és ami kizárólag szól, megtudod-e azt mondani, Szavó László, hogy az, amit te megírsz, és tételezzük fel, hogy megvalósul, az milyen korábbi rendszert fog felváltani? Mi a mostani rendszer? Nem mondom, hogy minek a kritikáját fogalmaztad meg, mert ez nem feltétlen kritika, de mindenféleképpen egy új e házfoglalás, egy új telek, is rajta egy új ház. Mi de, de hogyha egyébként a környezetét nézzük, vagy hogyha azt nézzük egyébként, hogy itt állt egy másik ház, tehát akkor szigorúbban fogalmazok, akkor azt a házat mennyiben változtatja meg, mennyiben bontja le, mennyiben alakítja át, mennyiben a kritikája annak, ami korábban volt. Ez ugyanis ugye egy, egy határozottabb állítása, mint hogy valami új helyet foglaltál el, az egy udvariasabb és lazább és pontatlan megfogalmazás volt be akarsz csalni abda a csapdába, hogy én fogalmazzam meg a korábbi évek kormányzati kultúrpolitikájának a krédóját, és esetleg ennek a kritikáját én De ezt nem, nem teszem, hiszen te felsorolod nem? az összes kulturális államtitkárt és mindegyiket megdicséred, miközben az ő tevékenységük azért nem egy egyenes, az egy hullámvonal. Mindenki mást képviselt, ami a tusványosi beszédben elhangzott Orbán-Viktori mondatot illeti, és amire Szakács Árpád úgy ugrott rá, ah nem ugrik rá a csontra, és annak a következményeit a magyar kulturális élet belétve Prüle Gergelytől Alföldi Róbertig, tehát egy eléggé széles spektrumról beszélünk, megszenvedte, miközben nem lett belőle kulturpolitikai, és ma már Szakács Árpád, ki tudja, hol legelézik, azért tudod azt, hogy azon a területen, amiről mi beszélgetünk, ott azért permanensen zajlik az élet. Kultúrpol... Nem, nem csalogatlak én sehova se. Ezen a területen te sokkal járatosabb vagy, és nincsenek hátsó szándékaim. A kultúrpolitika nem véletlenül ennek a két szónak az összetétele aki kulturális államtitkár, annak politikusi tevékenységet is kell végezni. A politikusi tevékenység végső, hogy mondjam, eredménye vagy sikere az attól függ, hogy hogyan szerepel az adott politikai kurzus a választásokon. Igen, Amikor de ebből a, a szempontból a Fekete államtitkár... Péter és az Elsimon tevékenységét nehéz összehasonlítani. Az Elsimon ez egy megálmodó volt, a Fekete Péter sokkal inkább gyártásvezető, miközben a kettőtnek e a fontosságát nem hasonlítom össze, csak azt mondom, hogy egészen más funkció. Ráadásul Elsimo László rövidebb ideig is volt államtitkár, titkár, Fekete Péter pedig egy egész ciklus. Igen. E és egyetértek veled, hogy a habitusban, megközelítésben nagy különbség van kettejük között. Ismerem de kettejüköt. E igen, igen, tudom. E szóval, hogy én nem akarom ezt minősíteni, tényleg nagyon távol áll tőlem, és egyetlen nem akarok ebbe a, ebbe a mezőbe belemenni, mert abban a pillanatban azt... A képet nyújtanám, vagy azt az érzetet kelteném, mintha mint ennek a politikai metszete engem jobban érdekelne, mint a kulturális metszete, már pedig ez nem így van. Csak azt szeretném leszögezni, hogy ezek a kulturális államtitkárok a maguk területén végzett munka végén azt a sikert könyvelhették el, hogy az általuk képviselt politikai kurzus kétharmaddal megnyerte a választásokat. Van még kérdés? A kérdés az, hogy ezt... A politikusként, most tudod, hogy ezt ízésen, időzőjelben mondtam, tehát... De, így, okay. most mondtam. Tehát, hogy ilyen értelemben politikusként ne, mindegyik jól végezte a dolgát, sőt, tökéletesen végezte a dolgát. Az, hogy a kultúrában való elképzelései különböztek, hála Istennek. Hát az lenne a szörnyű, hogyha mindegyik ugyanaz Ör, de Az a kérdés, hogy a kultúrában lévő emberek, akik egyébként könnyen lehet, hogy apolitikusak, vagy az is lehetséges, hogy nem kormánypártiak, azoknak feltétlenül örülniük kell, vagy meg kell, hogy szívják az aktuális kormányzat kultúrpolitikáját, amely egyébként akár azt is mondja, hogyha a világ legjobb dolga magyarnak lenni szelleme, őt nem hagyják akkor állami célból, vagy állami helyről ne várjon pénzt, a mecenatúrának valami más ö, ö, ö, ö, csapját találja meg. Ki akarjuk sarkítani erre a beszélgetést? Mert nem akarjuk nincs ellenemre. kisarkítani, de ott van. Nincs ellenemre, nincs ellenemre, mert ha ellenemre lenne, akkor szembe mennék a saját mondataimmal. Hát erről van szó, ne, Igen, Nem megyek szembe a saját mondataimmal. Igen, azt gondolom, hogy ahogy az energiapolitikának, a külpkülükpolitikának, a sportpolitikának és az agrárpolitikának is vannak világos vonalvezetései, muszáj, hogy legyen ilyen a kultúrpolitikának. És én azt gondolom, hogy mindenki, aki kultúrával foglalkozik, művészettel foglalkozik, meg egyébként ebben az országban él, annak a legnagyobb közös többszöröse lehet az a mondat, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. És ha ezen az alapon állunk mindannyian, és azt állítjuk, hogy azok, akik ezen az alapon állnak, azok előbréve akarják vinni Magyarország sorsát, akkor azt is állítom, hogy a magyar államnak és annak közösség által összeadott adóforintoknak őket kell támogatni. Ebben lehet, hogy igazad van, de ahhoz ki kéne bontani, mert a legutóbbi alkalom, amikor Első Lászlóval beszélgettem, egy számra fontos ember azt írta, hogy ilyen alapon a terrorháza vagy a Holokausz Múzeum nehezen kaphatna állami segítséget, de a Saul fia sem biztos, hogy létrejöhetett volna. Hát kérlek szépen, ma fog megjelenni a 24hu egy nagy interjú velem, amiben pont ők is a Saul fiára kérdeznek rá, meg a és A szellemek a találkoznak, meg is nézem, hogy megjelentem már. De azt hiszem, hogy még nem. A, vagy legalábbis az előbb még nem jelent meg. Szóval, hogy, a, na, na, tehát, hogy azt akarom mondani, hogy dehogy nem. Hát hiszen az nem a, le, a világ legjobb dolgában nem tartozik be arra az is, hogy szembe tudunk nézni a saját bűneinkkel, hibáinkkal, tévedéseinkkel. Hogy mi képesek vagyunk, sőt, képesek vagyunk ezt katartikus módon megtenni. Képesek vagyunk olyan módon megtenni, hogy soha többet senkinek eszébe ne jusson mindazokat elkövetni, amit a Saulfiában, a Mefisztóban és számtalan ilyen a terrorháza múzeumban látunk. Hát dehogyne. Én nem állítom, hogy a kritikai szemlélet és a világ legjobb dolga magyarnak lenni gondolat az ellentétben áll egymással. Tény és való, hogy van közös metszetük, meg van, ami kívül esik ezen a közös metszeten. De az, ami a közös metszete és ebben Saul saúlfia masszívan beletartozik, az hogy a fenében eltartozna ide? Én ezt értem, csak azt nem felejtem el, amikor a Kossuthi átadása után a szerzők egy része elment a parlament előtti tüntetésre, a másik része nem ment el, és ugye ezek nem emiatt volt tüntetés? De, lebontod, de lebontod, lebontod ilyen, hogy mondjam, ilyen egyszeri politikai aktusokra. Az az Én, nem tudom Én nem tudom elfelejteni, és tudom, hogy kikéred magadnak is, igazad is lesz, Aha. de mégiscsak az embernek vannak emléképei, nem ilyen, hanem más mondatok kapcsán. Én végigültem a prőlével azt, vagy ha nem is végültem, de sok pillanatában ültem, amikor folyt ellene a magyar időkbeli támogatás, amit igazságtalannak tartott, tudta a politikai célzatát, tudta, hogy hogyan lehetne megmenekülni, de tudta, hogy erre neki kevés az esély és gyakorlatilag bevárta, az eseményeket, aztán ahogy később alakult az élet azt előre nem lehetett tudni, és én ezt egészen döbbentem figyeltem. Tehát az a helyzet, De. hogy a 24.hu a Mandiner vagy a Fiala érdeklődése az annak szól, hogy a Szabóha ilyet ír, megjelenik a kommentárban, azért az nem olyan, mint amikor valaki magában beszél a hatos villamoson. Tehát ebben szembe kell nézned. Um, annak idején Balas a tanár ez, ez úr azt mondta a bölcsészkaron, nem erre, ugye mondhatta volna erre, ilyen a csárda akusztikája. A magyar csárdának ilyen az akusztikája. Szembe kell, hogy nézzél. Ezt elrakom ezt a mondatot magamnak. Ez az ő mondata e volt. Igen, igen, igen. Szóval, hogy igen, igen, ebben, ebben egyébként nekem is az elmúlt hetekben sok Valóm Azt kérdezik az belőle. emberek, mi következik ebből, és te hiába mondod, hogy semmi, az emberek előérzete, mint a Bambiban, amikor tanítja az anyja a Bambit, hogy hogyan viselkedjen a réten, ez van benne. A szocializációja, a csárda akustikai. Igen, igen, igen. És én ezt el is fogadom. Visszatérve a Prölére csak egy mondatot, hogy még hagyd tegyek-e hozzá, egy nagyon nagyra tartom őt, és nagyon becsülöm, és azt mondom, hogy a személyes viszonyunk is jó vele. De hát ő is pontosan értette, hogy azzal, hogy az ember a politika mezeére kerül, vagy a politika mezeére viszik, onnantól egy speciális szabályrendszer kezd el érvényesülni. Lehet szeretni vagy nem szeretni a politika szabályrendszerét, lehet azzal vitatkozni, de az van. És amikor az ember fölkerül egy politikai mezőre, ott sajnos ezek a szabályrendszerek. Oké, okay, rendben van, szabad képzelni, hogy én vagyok a miniszterelnök, vagy én vagyok a te főnököd, te kulturpolitikailag fellépsz egy jelentős művésszel szemben, vagy nem egy jelentős művésszel szemben, de egy jelentős művész magára veszi, én pedig ráütök a te kezedre a szó átvét értelmében, és azt mondom neked, hogy figyelj, ne, hagyd őt békén, mi már sehol se leszünk, amikor az ő műveit még mindig játszani fogják. Hát ez egy nehéz kérdés. Hát ezről 2020, 2022 ben hogy mi az a műve, ami majd tíz év múlva, száz év múlva, harminc év múlva még mindig jelent. Jó, csak Visszatérve a Prölire a prulé ebben... a tevékenysége, akkor már jelentős ideje tartott az, hogy megfogalmazódott vele szemben ez a kritika, amit egyébként maga a politika egyáltalán nem generál, de hagyta, hogy folyjon, és amely aztán kifejezetten politikai élt kapott, én a magam részéről, ha a prőle lettem volna, hála jó Istennek hogy vagy nem vagyok rőle, annak idején egyébként volt tanárom a saját botrányaim kapcsán, az én tanáromat Pokorni Zoltánnak hívták, ez a 2000-es évek közepén volt, sokat tanultam tőle, nem mondom, hogy örömmel, de most az egy másik kérdés. Én nagyon, nekem nagyon fájt, hogy az akkori társai, akár te, akár bárki más, őt ennél hatékonyabban nem tudták megvédeni, beleértve, hogy el kell, hogy hagyja a helyszínt, de nem ilyen körülmények és ilyen narratíva mellett. Az olyan méltatlan volt, amilyen méltatlan valami csak lehet. Még akkor is, a rászolgált. Én... Igen, az én ízlésembe is adott esetben. De csak ez a politika? Igen. Igen. A kultúra nem. meg nem de ez? De minden területén az életnek vannak olyan dolgok, amikor... Igen, de ott vagy te, aki azt mondod, hogy lenni, nem. De én nem vagyok a politika része. De tudsz szólni a politikának? Nem. Néha beszélgetek természetesen politikusokkal, mint ahogy te is beszélgetsz. De te nagyobb hatást tudsz rájuk gyakorolni. Azt nem tudom. Azt nem. baj egész Te brancstag vagy a szó legjobb értelmében, nem vagyok branchstag. János. És amikor te másfél órákat beszélgetsz Navracsis Tiborral vagy Lázár Jánossal, amit rajtad kívül ők senki másról nem tesznek meg, akkor te nem harc. Akkor én nem? Nem harc. Akkor te nem harc. Más, figyelj, nem. Ne, figyelj, hát, ez nagyon egyszerűen nagyszerű... tudok. De ne tudok válaszolni. Te klubtag én? vagy ott, ahol ők klubtagok, én nem vagyok klubtag, nem is akarok klubtag lenni az én hatásom én... egészen más. Igen, csak... igen, de én nem vagyok olyan, bár Dávis ne vicce, nagyon megtisztelő, hogy te meg abba a klubba akarsz engem besorolni, aminek nem vagyok a tagja, de nem vagyok olyan, dehogy vannak az én befolyásom, hol van azokhoz képest, akiket az imént említettem de vicce a fasorba se. Hm, de de azt akarom mondani, hogy nem is célom egyébként, tehát az, az, az a célom, hogy ahogy te ne neked is, azért hívott fel őket, azért hívsz fel engem, mert azt akarod, hogy ezek a számodra fontos témák terítékeljenek. Egyetlen ben, dologban el. tudtam megvédeni a Navracsicsot. De egyetlen dologban Helyesen. tudtam megvédeni a Navracsicsot, ami nem volt könnyű, amikor írt a, a tapolcaim mozi vezetőnek, ami az egyik legérdekesebb pillanata volt az ő életének, még akkor is, hogyha igazságtalan ragadok ki egy pillanatot, de abban benne volt csepp ben a tengerként az egész ország, amikor egyébként a mozivezető elárult a saját magát, és azt mondta, hogy ő egyébként olyan kulturpolitikai szempontokat is figyelembe vesz az ottani tapolcai filmforgalmazásnál, amivel is Tibor erős kétségeit fejtette ki, és azt mondta, hogy egy mozivezetőnek ez nem dolga, különös tekintetel arra, ha egyébként a környezetében vannak olyanok tapolcaiak, akik egyébként más véleményen vannak, mert egyébként hozhat egy ilyen döntést, de abban a pillanatban, hogy egy ilyen kulturpolitikai mondatot tesz hozzá, mert ugye ezt tette, abban a pillanatban támadhatóvá válik. Ez minden területén egyébként a kultúrapolitikának jelen van, és ezért nagyon óvattal kell bánni azzal, hogy az ember mit tesz és mit mond. Persze, egyetértek. Mert ugye a kulturpolitika és a virágozzék minden virág, azok nem fedik sajnos le egymást. A kulturpolitika pontosan azt mondja, hogy virágozzék minden virág, de én a tulipánt és a szegfűt jobban szeretem. Így van, pontosan. Érde, még egy dolgot mond hozzá. Azt is mond hozzá, hogy felhatalmazással és felelősséggel rendelkezem a arra, hogy azokat az forrásokat, amelyek a kultúrát támogatják a közösből, azt hogyan osztjuk el. Ezt is mondja. Igen, de emlékezz vissza. várhatják el a az adófizetők egyik oldalról, a kultúra a másik oldalról, hogy legyen valamiféle gondolat arról, hogy ezt milyen alapon. Igen szabad pontosan tudod, hogy a Fideszre hányan szavaztak a választásokon, és azt is tudod, hogy a Fidesz győzelme után ugyanez a száma duplájára emelkedik, mert az emberek hirtelen rosszul emlékeznek arra, hogy kire szavaztak, és a győzteseknek a lélek ezt váltja ki. És Igen. pontosan emlékszem arra, amikor a vajna utolsó periódusában már megindult az a változtatás szelleme, ami egyébként a filmek finanszírozását illeti, és támadást intéztek a vajnával szemben. Én nem voltam sohasem egy vajna hívő, de ha a vajna becsületére és karakánságára tudok valamit mondani, valószínűleg az amerikai múltja miatt senki Soha senki, ha a prőlét és a vajnát egymás mellé rakom, nem lehet, de ha mégis egymás mellé raknám, és bárki más, akit így megtámadtak, senki olyan karakám módon nem küldte el a P-be a támadóit, mint ahogy azt megtette a vajna, és meg is maradhatott a helyén, teljesen döbbenten néztem a jelenséget. Márpedig ő ellenállt annak, ami egyébként a vajna után, aztán bekövetkezett, hogy ez jó-e vagy rossz, ezt most nem ítélem meg, csak arról beszélek, hogy akkor milyen kultúrpolitikai támadásnak volt kitéve, politikainak is, és fittyed hánytre. Igen, mert neki tudott dőlni a saját hitelességének mert el tudta mondani, hogy mindaz, amit ő képvisel és amit ő végrehajt, amögött milyen tudás van, milyen tapasztalat van, milyen gondolat van. Semmilyen politika nem működik anélkül, hogy neki, neki tudnál dőlni a saját hiteleségnek. Oké, okay, de kevés neki. vajna van jelenleg olyan helyen, kéter. ahol korábban ő volt. Hmm, biztos vagy ebben. Biztos, László, nem, biztos egyáltalán nem vagyok. Uh, nem elsimon hát, László. Nem. El de mennyi Hogy csak soroljam azokat és és mondhatnék, számtalan közgyűjteményi színházigazgató, igazgatója de nemzeti kulturális nem tud neki dőlni a hitelességének, de hogy neki tud dölni, de a, bár a, a, nem tud a, neki dőlni, de igen, nem. de a KL Csaba, minden elismerésem a tevékenységének már egészen más elveket. Tehát pontosan azokat a gyakorlati megoldásokat választotta, amelyeket lehet, hogy idővel választott volna a, a vajna is, de aki egyébként a filmek támogatási rendszerében nem azokat a filmeket helyezte elsősorban, vagy előre, de. mint amilyen filmek most is filmtervek, most előre vannak de. helyezve, amely könnyen nagyon jó filmek lesznek. De most ez egy másik kurzus. De most megint visszatérünk oda, ahol már, ahol már beszélgettünk, hogy kultúrpolitikusnak, kultúris intézmény vezetőnek lenni, az a szubjektum felvállalását is jelenti. KL trédója más, mint a vajna Én trédója, ezt értem, de a, a Prüllének miért kellett menni, trédó. és a vajna miért maradhatott, e, Miközben a Prüle hitelességét mm. és a vajna hitelességét, nem hiszem, hogy egybe kéne, egyáltalán nem lehet így hitelességeket egybevetni, az egyik maradt, a másik ment. N nem tudom megmagyarázni. Érted a, a kérdést? Persze, hogy értem a kérdést, de nem tudom megmagyarázni. Pedig meg van Meg régen is volt, a, hát, a, hogy pontosan <laughs> mi volt, a, a, mi, hogy voltak a... Nem emlékszem, én csak azt az egy dolgot állítottam a, a Prőle ügyben, hogy ott, hogy ott egy politikai szintérre tevődött át egy... A Vajnánál is. Ügyta. A vajnánális. Mm -hmm. is. Vajnánál áttelődött politikai szintén. Vicceszel, mert arról volt szó, hogy miért nincsen hunyadi film, ilyen film, olyan film, értem, amolyan jó film. Jó értem, értem, jó értem. Hát igen, ebben, eb, ilyen összefüggésben igazad van, és ő meg tudta védeni magát, így. és volt hozzá elég politikai ereje, meg politikai támogatottsága, hogy megvédje magát. Hát igen, a politika így működik. Ha van erőd, ha meg tud mozgatni azokat az erőket, amik, amik melletted, mögötted hatnak, akkor hatalmon maradsz, ha nem, akkor nem maradsz hatalmon. Csak azt akarom mondani, hogy... hogy, hogy nem, ez nem esik jól nekem, hogy azt mondod, hogy nincsenek olyan kulturális vezetők, akik, akik mögött ne lenne elég hitelesség. Én Most nem ezt for... mondtam. Én ezt egyáltalán nem mondtam. Én a... Nem, én azt mondtam, nem. Én egyáltalán nem azt mondtam. Hitelesség van? Politikai, vagy nem politikai erő, már sokkal kevesebb. Az, ahogy a vajna megmaradt, az, mint a fehér holló. Hmm. A Liget projekt. Ott a bálaci hitelessége mögé beálló Szívesen erőt... a Liget nem... sose kapott kormányzati támadást. A magyar idők támadása... Hát azt mondod, hogy de, de, de, de politikai támadást az kapott. És a politikai Ellenzéki mondta, oldalról. Már pedig De az ellenzéki oldal következtében ma már tudjuk, hogy a vonatot meghosszabbítják Bicskéig, Párizsig, a Holdig. <laughs> Ez egy, ez egy klassz és nagyon találó politikai bombó, de azért nem fedi le a politika működésének teljes vertikumát, ebben talán egyetértünk, hogy nem ez az egyetlen létező politikai logika az is egy létező politikai logika, hogy, hogy az kap politikai támogatást, aki szakmai hitelességet földön. Igen, csak hogy a végére érve, mert hogy lassan el kell sajnos köszönöm, elmondjam, de természetesen az utolsó szó joga tiéd, tehát amikor egy levelezésben a Facebookon a hornyula sétány kapcsán pozitívumként az jelenik meg, hogy ő nem nyírta ki a magyar nemzetet, akkor az ember azért elgondolkodik azon, hogy vajon évtizedekkel később emberek, akik egyébként azt látták adott esetben benne, voltak a sajtóban, milyen furcsa dolgok alapján mondanak véleményt valakiről, akikről éppen elneveznek egy sétányt, hogy pozitív vagy negatív volt találjanak vele kapcsolatban. Hát erre most nem nagyon tudok mit mondani, hogy Gyula egy politikai szereplő volt, a politikai szereplőkkel együtt járó megosztó. Igen, de a tanácsköztársasággal kapcsolatos megosztó. kiállítás volt, adott esetben a Vesztaprőlének. Tehát ezek nagyon furcsa folynak egymásról. Aha. aha. Így jön Na, elő igen, a magyar ez nemzet nem kinyírása. Ezt, ezt, nem, ezt nem tudom tagadni. Mármint, hogy furcsán folynak néha egybásba a kulturális meg a politikai mozgások, ez mind a kettőnek a természete. Én, az én ízlésem szerint sem való, hogy hongyuláról sétányt neveznek el. Értem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Még egyszer a reklám köszönöm, helyét megnézem. Kintál. Várj egy pillanatra. Még nem vagy kint. Én Péter a vezetőanyag. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szia. Szabó Lászlót hallottak. Hihetetlen, hogy hogy röppen el egy ilyen reggel. Egészen elképeszt. És nem állítanám, hogy unom. önök lehet, hogy unják sajnálnám. Fialajános János vagyok. Akarja, hogy jó kedvet okozzak magának? Ha egyáltalán megdicsérik, és azt elmesélem magának, akkor az önnek jól esik? Próbáljuk meg. Ez azért azért önnek is vannak érzései, ugye? Abszolút, hát, hogyne. És ha elvágja az ujját, vérzik? Igen. Emberből van? Abszolút. A Wintermantellel beszélgettem reggel, és szóba került ön... Fel kéne majd idéznem, hogy minek kapcsán talán sikerült, talán nem, de a dolog lényege az, hogy ön másosorban Tűtökata neve merült fel a tekintetben, mint akik szakmailag kompetensek a városvezetésben. Hát nyilván minden ilyen dicséret, bárki az jó esik. De erről szeretném minden. a tudni, és itt ugye szóba került a politizálás, a napi politizálás, és az, ahogy a működtetésről van szó, és így, így került elő az ön én de én említettem, és erre ez volt a reakció. Szeretném, a tudná, hogy ha Wintermantel Zsoltról egy teljesen objektív képet akar látni a szó hétköznapokról, a hétköznapokról, akkor kell fejljön, kell hallgatni, tehát a, a közgyűlés az erre alkalmatlan. Nyilván abszolút ez egyetértek, Azt kell mondani, és nyilván most nem visszadíts éretként, de hogy azért egy jó uh, maga alakult ki a uh, köztem és közte fraktióvezettővel a Mióta megválasztották, tehát ez egy... Nagyon nehéz egyébként. Én nagyra értékelem az ön közreműködését, nem tudom, hogy önön, hányan élvezik ezeket a beszélgetéseket. A helyzet az... Hogyha elmélek az orvoshoz, akkor olyan helyzetben nem nagyon kerülhetek, mint amit egyébként a fővárosi közgyűlés láttám, megélek, hogy szakmai kérdések tökéletes politikai kontextusban jelentkeznek, és nem is látom benne a végén már a szakmai kérdést. Ha az ember elmegy, mert valamilyen nem stimmel és az orvostól véleményt kér, akkor egyébként között az orvos leterheltség és másokból sem kerül arra sor, hogy arról beszélgessenek, ha csak nem valami személyi viszony van, hogy legutóbb a közgyűlésen mi és ami a főváros politikáját illeti, leszámítva valószínűleg szakmai fórumokat, ami a médiát illeti, jóformán nincs olyan beszélgetés, ahol ha egyébként az ember azt mondja, hogy kettő meg kettő, akkor arra nem az a válasz, hogy a kommunisták szerint. Én ezt Lovas Istvánnál tanultam meg, még a 200-es évek elején, mi gyakran beszélgettünk aztán elválasztott bennünket elég jelentős mértékben egy botrány, amiben egymással szembe kerültünk egy műsorom kapcsán, de ő volt az, aki teljesen ártalmatlan kérdésekre olyan módon válaszolt, hogy az ember külön visszakérdezett, hogy ez most hogy kerül ide? Azon a területen, ahol ön van, tíz kérdésből kilencre olyan környezetben kerül, szövegkörnyezetben kerül válasz, hogy az embernek előbb azt kell dekódolni, hogy mindaz, ami pluszban, vagy egyáltalán helyette elhangzik, annak mi az oka? Igen, ezzel beszéltünk már többször a... De tehát előre nem lehet megfelelkezni. Igen, tehát hogy nyilván egy közös vitának ugye lehet két dimenziója, van egy szakmai, meg egy politikai dimenzió. Kicsit persze furcsa hangzik ez, de sajnos ez egy adottság. Ezzel harcolhat az ember, nem, nem fog elérni eredményt. Kényten hát mind a két dimenzióba euh, megállni a helyét, és a habitusából... De tudja, hogy dolgoldani. hol kell ön satúba? Ezt hm. hogy érték? Hát, hogy két front közé, ahol ön nagy valószínűsége a városvezetéssel, illetve eddig mindig a városvezetéssel vállalhat loyalitást. itt van a Horn Gyula sétány. A Horn Gyula én nagyon sokat foglalkoztam, beleértve hogy egy teljes talk szenteltem összenteltem neki hétfőn, van egy nagyon messziről jött ember címűsorom, ahol én egy magyar nyelvet beszélő ember vagyok, aki egyáltalán nincs tisztában a helyi viszonyokkal, gyakran kibújok a bőrömből, mert kénytelen vagyok, tehát azért időnként embereket emlékeztetek arra, hogy milyen tényanyaggal mennek szembe, de alapvetően mégis egy tudatlan de nem buta embert játszom, aki érdeklődik, aki evidenciákat bont föl. És ott például a Hornyulas sétányal kapcsolatban az igen-nemek aránya, anélkül, hogy megszámoltam volna őket, a beszélgetés végére, amikor megkérdeztem, hogy igen-nem tartózkodnak, megváltozott. Tehát ott azt biztos, hogy el lehet mondani, hogy a városvezetés a politikai túlsúlya kapcsán úgy szavazta le az ellenzéket, hogy közben nem volt tekintettel azokra az érvekre, amelyek elhangzottak, és egy olyan politikai döntés született, amely politikai döntést egyébként a, a városvezetés más a kormánypártok részéről alkalmazott esetekben ugyanolyan mértékben kifogásolnak, mint ahogy itt egyébként az, a városban lévő ellenzék esetén a Fidesz-KDNP képviselőítettek. Ebben nehéz lesz majd önnek, hiszen itt most ön Gyula, tört, ön Gyula történelmi szerepéről kéne beszélni, arról, amit a főpolgármester mondott, hogy hogyan kért elnézést, miközben nem kért elnézést, és hogyan lett Tóth József kérése akceptálva, miközben egy jelen pillanatban megosztó személyiségről van szó, miközben a rádai esetében volt szó, egy húsz évről szó, miközben vannak más esetek is, de nincs két egyformása. Ott ön egy politikai döntést tudomásul, valószínűleg... Amivel egyetértettem. De, de le tudna vizsgázni, holnyúgyul a történelmi szerepe kapcsán. Szerintem nem tudna senkire vizsgázni, mert olyan mértékben nem dolgoztuk fel ezt az elmúlt 40 évet, és ebben a szereplőknek a, a, a viselkedését. De akkor hogyan hogy teszi a... túl magát, mint azon a negatív kritikán, ami egyébként vele szemben hangzott el. Azzal, hogy egy életutat szerintem nem lehet egy mozonatból kiragadva értékelni. És ez igaz, egyébként furom módon nagy imére is bátor. Igaz, lát, de az, amit mondott a karácsony, hogy elnézést kért, azt tényleg nem a be? Én nem tudom szinte, szóval, hogy itt mire gondolt a és nem azért akarom, hogy elhárítsam a kérdést. Tehát ezt nem e nem beszéltünk, hogy ő ott mire gondolt a közgyűlési vitában, amikor elnézést kért. Én szerintem, és ebben a konceptusban értek egyet abszolút honlulának a, a, hogy ellenzünk egy köztere volna, például azért is, mert hogy a kerületkezdeni ezt, és akkor ilyenkor tényi ezt akceptelni, de nyilván lehetne az a lehetőség, hogy azt mondja a városvezetés, vagy azért mégsem. Ebben az esetben azért tartom ezt helyesnek, mert a rendszerváltáskor és utána tanúsított magatartás alapján szerintem az ő szerepe az nem megkérdőjelezhető pozitív módon. Nyilván is most itt nagyon fontos, hogy ne ahhoz alapjárítéig meg valakit, hogy rászavaztunk az adott választáson, vagy nem, mert még lehet, és indokolt lehet róla. És szerintem az is egy fontos gesztus volt, amit Orbán Miklán mutatott mondjuk a halálakor, hogy kvázi magánemberként elment vetétársába, versenytársának a temetésére, és ott kifejezte a tiszteletét irányta. Én azt gondoltam, hogy egy kicsit engem meg is lepett, hogy a Fidesz nem szavazta meg, vagy legalábbis most inkább a, a főleg a sajtóban a Fidesz-höz, eh, eh, eh, civil a civil indítottak támadást vonulával a szeptben. Annyira élesen nem szólaltak fel a Fidesz képviselői a közgyűlésen ennek kapcsán, nyilván ez egy relatív értékelődés, de mi éreztem annyira élesnek ezt. Ők nyilván elmondták, hogy szerintük ezzel várni kéne. Szerintünk most nem ítélhető meg a szerepet, mi azt gondoltuk, hogy, hogy ez már megtehető, és akceptálni lehet ebben a 16. a kérését, amiben én egyébként Hát téve, hogy ugye abból adódóan, hogy például csak ugye az embernek ebben el kell merülni, én ebben eléggé elmerültem, aztán olyan, mint a kémia érettségi az ember, én tagozatos voltam, aztán az ember az érettségi másnapjára már csak a... Menjele periódusos periodusos rendszerrel emlékszik, és a keresztrejtvényben tudja ki hogy a vas az FE, hogy ö, ö, ugye a kerületi hatáskör a szobor, így aztán a szobor. Van, mert azt eldöntheti a 13 kölet, de az utcát nem, elmebetek háza, tehát bolondok háza. Ezek a megkülönböztetések hogy vannak, csak arra jó, hogy aztán később ilyen kérdéseket vagy ilyen konfliktusokat lehessen generálni. Értem, de azért abban mondjuk van logika, hogy az itt mégiscsak ez egy város, és ha, talán a szobor esetében érthető, hogy egy kerületnek legyen ebben saját hatáskör, bár itt is érzemes azért, hogy próbáljuk meg valamit a városkép szempontjából összhangot, koordinációt teremteni, és mármogva a kerületeknek a hatáskörét. Erre is a szobor stratégia, de az utcanevek elnevezés esetében Szerintem az egy józan gondolat, hogy a, a fővárosi közgyűlés dönthesse róla, és nyilván a követeknek a javaslatát figyelembe véve, és szerintem ez így helyes ezt megtartani. Oké. Okay. Mit szól ez a 2024 májushoz? Húcsa, nyilván, hiszen egyébként érdekes módon nem lesz fel, Persze, lehet, még nem olvasható a parlament honlapján, tehát az irományok között állítólag kedden kerül föl, és akkor még visszább mennék. Ugye Bintermantel e, Zsoltnak volt egy mondata, hogy hát ez mégiscsak túlzás, hogy háttérbeszélgetésen hamarabb ismerkedjenek meg újságírók e, azzal, hogy a közgyűlés programja mi lesz, mint ahogy egyébként azzal megismerkedhetnek e, ellenzéki képviselők. E, ez így volt-e, és ha így volt, akkor jó volt-e, igaza volt-e ebben Vintermantel Zsoltnak, vagy sem? Ugye ez csak onnan jut eszembe, hogy ugye most hirtelen rájött arra az egész Fidesz, hogy háttérbeszélgetéseket folytatnak, teljesen meglepő személyekre, akik korábban egyáltalán nem álltak rendelkezésre. Igaz, hogy most is csak korlátozott számban, tehát Rogán Antal és Kocsis Máté véletlese hívtak meg semmilyen háttérbeszélgetésre, aminek én pontosan tudnám adatolni az okát, de ezzel nem húznám az időt. De most elindult egy ilyen háttérbeszélgetés sorozat, és pontosan úgy működik, hogy annak idején engem kitanítottak arra, hogy a háttérbeszélgetés mire való, hát pont erre nem a háttérbeszélgetés, olyan információk átadása, amivel azonnal az ember nem operál, de most valójában a jól értesültségnek lett a szinonimája, és most egy ilyen háttérbeszélgetésen derült az ki, hogy egy ilyen terv van. De még mielőtt erről beszélnénk, az igaz, hogy a Wintermantel később tudta meg, mint az ön háttérbeszélgetésén résztvevő újságíró? Amiben ah, volt egy jogos kritikája, és ezen változtattunk. Azóta bevezettünk egy, egy olyan egyeztetési rendszert, hogy a közgyűlés előtti sajtóbeszélgetés előtt leülünk és átbeszéljük, hogy várhatom, mi lesz a közgyűlés. Napi Ez egy fontos, hogy a közgyűlés akkor kerül összehívásra, amikor a főpolgármester az előszóra meghívót kiküldi, és az előterjesztések megjelennek. Ez, mondjuk a szerdán van a közgyűlés, akkor előtte hét Igen. dél körül történik. E, azt megelőzzen, az tulajdonképpen minden csak egy várható e, lépés, annak érdekében, hogy segítsük a köztájékoztatását. Ön is volt ilyen sajtóbeszélgetésen. Uh, uh, uh, na, napirendről napirendre végig megyünk rajta, hogy várhatóan miknek kapcsán kell összehívásra a közgyűlés. Volt olyan egyébként ennek kapcsán, és amikor az utolsó pillanatban mégis valami lekerült a napirendről. Tehát ezek még mindig ilyen Az egy akceptálható kérés volt a Fidesz részéről, hogy a közgyűlés összeívása előtt, az anyagok kiküldése előtt, és a sajtóbeszélgetés előtt legyen veszik is egy, egy egyeztetés, vagy egy körülbelül várhatóak, és, és ezt én Oké, okay. kösz, kösz, kösz, köszönöm, a... hogy ezt elmondta, akkor most érjünk át, a Kocsis Máté beszélgetésére, aminek egyelőre jogszabálytervezeti vonatkozása nincs, az kedden lesz, tehát mire legközelebb beszélgetünk, arra lesz. Egyébként ebben a fél évben az lesz az utolsó, mert nyári szabadságra megy a kejfejancsi, de aztán szeptembertől tovább a adja. hagyja. De ez egyébként örre hogy hat, mert ami az újságírókat illeti, hát azok valami hihetetlen. Tehát én Csuha Ildikót, aki egyébként nem egy tehetségtelen, ráadásul ugye az egyik legjobban informált kapcsolati rendszeréből adódó újságérő, aki azt mondta az ATV-ben, hogy most miért nem örül az ellenzék, hiszen egyébként nem arról van szó, hogy nem lesz önkormányzati választás, és nem arról van szó, hogy ne közvetlenül válasszák a főpolgármestert és egyebeket, akkor miért nem ennek örülnek, és miért amiatt bánkodnak, mert a kettő egybe, együtt van, ami egyébként azt mutatta, hogy az újságírók egy része, miközben harcol a fidesz teljesen átvette a Fidesz logikáját. Szemben Bárándi Péterrel, aki azt mondta, hogy sikerült két olyan dolgot összepárosítani, amelyek összepárosíthatatlanok, és amelyek egy dologra jók, arra, hogy az ellenzék pártjai ne tudjanak annak megfelelően kampányolni, ahogy egyébként eddig eltervezték, és két olyan dologban próbáljanak ö, egyenségre jutni, amelyek között semmilyen összefüggés nincs, leszámítva, vagy azt mondja Demaguk, mondod a kormány, hogy hány milliárd forintot lehet megspórolni, ami egyfelől igaz, másfelől azonban egy olyan árat fizet érte a társadalom, amely nem biztos, hogy milliárdokkal kifizethető. Így van itt arról van szó, hogy az Európa parlamenti választások időpontjával együtt lenne az önkormányzati választás. Igen. Nem. 2024. októberében lenne az önkormányzati választás, 2024. májusában. Igen. És erre azt a logikát mondani, hogy de hát örüljön neki az ellenőri egyetem lesz választás, most miért sír, ez szerintem tényleg, az, és nem akarok kritizálni mi semmiképpen, de aki ezt a logikát átveszi, azt szerintem tényleg egy Stockholm színbába kezdett el szenvedni. A és valóban itt arról van szó, hogy az önkormányzati választásnak a logikája és az európa választásnak a logikája teljesen más. Az egyiken, ugye láttuk 19-ben, hogy még 19 májusában pártlisták indultak el és versenyktek egymással, ez abszolút ilyen logikai alapon, addig az önkormányzati választás olyan, Helyi koalíciók jöttek létre, sokszor civil szervezetek által, is lehet, nem is voltak mögöttük formálisan pártok, pártlogók, amelyek kiállítottak jelölteket, egy időben is polgármester jelölteket, és ez egy teljesen más logika. A kettőt össze az azt jelenti, hogy a Fidesz egyértelműen azt döntötte el, hogy ezt erőből pártlogikai alapunk kívánja megnyerni az önkormányzati választásokat is. Franc szóval abban reménykedik, hogyha az Európa Pajon, mobilizálni tudja a saját szavazótáborát, akkor azért egy kicsit el, a ellenzéki szabadultábor nehezebben vihető el, hiszen nem értik, hogy akkor most kire is kellene majd... Hát az ez az, az, az egyik, az egyik lehetőség. lehetőség. A másik lehetőség pedig az, hogy döntsel el az ellenzék, hogy egyébként melyiket tartja fontosabbnak, mert ebben a szituációban kicsi az esély arra, hogy mind a kettőt vigye szemben a kormánypárttal, amelynek az ereje, és a pénze ezt elvileg lehetővé teszi, miközben egyébként a kormánypártok is belefuthatnak egy totális kudarcba. Ugye erre nincsen garancia, Semmire sincs garancia. Nyilván ugye ez a két év van még addig a választásig, tehát e, bármi történet a, a kormánypártnak a népszerűségével, e, még akár le is mehet, nem feltétlenül abból kell hogy ez, ez mostani helyzetből kell kiindul, lesz az akkori állapot, de ugyanakkor a Ebben igaza van, hogy itt te a Fidesznek páratlan egységű kommunikációval lesz, és pont ugyanúgy az alkalmas lesz az Európai Parlamenti Választásokra, mint az önkormányzatira, hiszen ő nem akar civil szereplőket bevonni az önkormányzati rendszerből, nem akar nagy koalíciókat csinálni helyben, hanem ő... EPSZAN a Fidesz logóval akar nyerni, ezért nekik bőven elég egy kampány. Tegnap az ATV-ben egy másik kíván. műsorban is előjöttek ezzel, ugye ez az ATV-nek módszere sajnos, ugye annyi téma nincsen, így aztán ugyanazt a témát a legkülönbözőbb szereposztásokkal szembesítik, teszem azt hozzá, hogy a hírtévé gancegál, tehát történik, az ember ugyanazt látja a különböző szereposztásban, hogy az emberek egy része nem úrra, azt meglepő, hozzátéve, hogy ugye abból adódóan, hogy én erről beszámolok, ebből az következik, hogy tegnap Speciál mindent. Kettőbe belefutottam én is, tehát egyszerre szólom le a népet is magamat, mondjuk ez valamit mentelhetetlen. És mi is erről beszélünk most, tehát valójában. Igen, jobban. de Igen. ugye ez, ez nem jelentéktelen dolog, mert ugye arról van szó, hogy például Eger polgármestere ugye arról a fél évről beszél, ami, vagy közel fél évről, ami átfedés az előző önkormányzat és az új önkormányzat képviselői között. Tehát olyan részlet merül el, amely egyébként azt jelenti, hogy egyébként képes elfogadni magát a konstrukciót, holott az elfogadhatatlan. Tehát én azért beszélek önnel erről, mert szeretném még mielőtt megszavazzák azt nyilvánvalóvá tenni, hogy a politika azt csinál, amit akar. Én nem tudok ellene tenni, de hogy ez képtelenség, hogy, valami, hogy olyat, hogy elvi kérdés ezek után ne mondjanak, mert ez egy olyan praktikus eljárás, ami kizárja azt, hogy ezek után elvi kérdésekről beszélhessenek bármilyen vonatkozásban, hiszen ugyanaz a, ugyanabban a szájból nem lehet egyszerre meleget és hideget fújni, magyarul, hogy ez abnormális. Egyetértek, tehát hogy valóban ez a, a stokholm szindróma, amikor elkezdünk majd a részletekben mellően belemenni, hogy akkor hogyan van majd május és október között a mondátum az esetleg leváltott polgármesternek, sőt, ha nem váltják le a polgármestert, de a képviselő átalakul, akkor mi fog történni. Ez tényleg valóban a részletkérdés, egyébként én őszintén a, nem vagyok ebbe biztos, hogy ez lesz a vége. Sokkal inkább talán, hogyha. Fogadni kéne, akkor az lesz, hogy a. A Fidesz meghalva a nép hangját, úgy dönt, hogy lerövidíti az önkormányzati időszak ciklusát. Te a hogy mondják. Jó, akkor már van. Hát akkor június végén van az alakul és a közgyűléseknek is onnantól kezdve. Hiszen egyébként eh, is az alkotmányhoz hozzá kell nyúlni, azt követ, vagy az alaptörvényhez, hogyha egyébként. Nyilvánvalóan, tehát jogilag sajnos meg lehet csinálni. Igen. Tehát úgy dönthetnek, hogy legizítik a ciklus négy hónappal, ezt van, ez. Man, ez még a látszikról akik hajlamosak elfogadni ezt a logikát, még azt is mondják, hogy hát ez így helyes is. Én nem fogadom el. Szerintem ez aljasság, mert a, azért, mert 19-ben nem úgy sikerült sok helyen a önkormányzati választás a Fidesznek, ezért ledövizíteni, vagy de júre, vagy de facto, szerintem szóval mind a két eset megtörténhet az önkormányzati tiklust. Azért mondom, hogy a de facto, mert hogy még szerintem abban a verzióban is lesz, amikor az önkormányzati ciklusnak az ideje, hogyha valóban kitültenék az öt évet, de lenne egy négy hónap, amit tönkítenék bénak a csárkányt is Oké, okay, a... akkor áruljának nekem, Ugyanez a logika az a kormány három kiemelt budapesti közterületet, majd Rogánék javaslatára az ötödik kerületnek adná, amivel kapcsolatban annyi folyosói pletykát hagyd mondjak el önnek, hogy amikor ezt megkérdeztem Wintermantel Zsoltól, akkor ő erről még nem is hallott. Tehát nem, és a Wintermantel elég jól ismerem, tehát nem adja a bankot. Ugye vannak olyanok, akik azt mondják, hogy felkészülés időt kérnek, miközben nyilvánvalóan tudják, én elhiszem a Zsoltnak, hogy ő ezt nem tudta, de ez ugyanennek a logikának az alapján van? Vagy ez micsoda? Én értem. Ez egyszerűen szürreális, hogy a, a egy kerület érdekében egy ilyen lépést megtenni. Értem, ez, persze egy persze kerület, ez az lépnyény, ötödik hanem, kerületnek jót tesz egyébként? Tehát ez az, az, az egyértelmű. Ha az ötödik kerület kérte, akkor nyilván jó, azt gondolja, hogy jót tett neki. De azt tudjuk, tehát, hogy, hogy ők kérték? Uh, ugye azt sem tudjuk, hogy van-e ilyen javaslat? Hiszen Igen. Azt hiszem, hogy a teljes magyar sajtó egy hvghu pont, Így megjelent. pontosan. Tíkből dolgozik, amit persze nem volt a kormány, tehát ha ez légből kapott lenne, akkor könnyen már megjelent volna egy cáflat, hogy bocs, ez teljes hülyeség milyenben nem is gondolkozik, de miután nem cáfolták, ebben nagy esélye van ennek, hogy előbb-utóbb meg fog jelenni a parlament honlapján ez a módosító javaslat, amit a költséget is megalapozott adnak be, a az egész. De ez miről Szerintok szól? Ezt? Hát arról szól, hogy a tulajdonjogát, szétségítelme. Értem, és ezt a részét értem. Mi ennek az oka? Tehát ez olyan, hogy maga együtt él az én volt feleségemmel, és ennek következtében én ön sose fogom szeretni, és ahol tudom, biztorgálom? Szerintem ez arról szól, hogy van egy lakásom, mert az én tulajdonomban van. Majd jön az állam, és azt mondja, Ilyen. Neked ez olyan sok melódban ezzel a lakásoddal, ki kell takarítanod, mi a fel is kell újítanod. Én, én megkönnyítettem az életedet, ezt most elveszem tőle. A te érdekedben? A te érdekedben? Hát ugye itt ez, ez lesz, én biztos vagyok, ez lesz a logika, ugye arra fogják építeni majd. És a tulajdon szabadságával államos, mi van? Államosíthatják, hogy hát ezzel megkönnyítik az életünket, hiszen nem kell majd akkor karban tartani ezeket a tereket. Tehát tulajdonképpen segítenek is a főváros működésén. És ez a jó kérdés, amit ön mond, ezért hoztam fel ezt, ezt a példát, hogy ott van a tulajdonom a lakásomban, jön valaki, egy felső hatóság, és azt mondja, és szeretnék minden az életeden, elveszem tőled. Ne kelljen ezt már szentatom, rezsit fizetni, után. Tényleg azok nagyon macerás dolgok, hogy nem legyen a kényénkől kezdve. És tulajdonképpen itt is az van, hiszen van egy tere a fővárosnak, a teret rendezvényeket tart, kiadja, használja, majd jön az állam és azt mondja, hogy olyan sok munkád van ezzel, fáradt vagy ettől látom, művös is vagy, papír munka is van vele. Hogy én elveszem ezt hogy ne legyen ezzel sok mélod mindenke. Ugye egészen más történet, de amikor itt szó érte nem a háza elejét, hanem a lakás lakásszövetkezetet, akkor nem arról van szó, hogy egész egyszerűen valami félre lesz számlázva, majd ezt megragadták, beállították rendszerhibának, és onnantól kezdve mindenkinek a fejét követelték, aki ebben a két rossz számlában egyébként közre működött. Tehát tényleg ilyen a közhangulat, hogyha Egyébként bármikor tud ilyen lenni, én ezt ismerem, de hogy valójában ez elegendő ahhoz, hogy statáriális bíróságot állítsanak föl, és mindenkit kivégezzenek a szó képletes értelmében, de legalábbis az állásától fosszák meg? Mert olyan magas villanyszámlát állítottak ki, ami képtelenség csepele. Igen, ugye itt a, nem védve a kollégáinkat, de azért az egyetem nem a főtár hibázott. Itt társfűtési számláról van szó, de lakásszövetkezet esetén, aki akár a is lakik, vagy bármilyen több lakásból álló. az tudja, hogy ott van egy ilyen belső megosztási arány, amit valamilyen módon ezek az arányokat kiszámolja a lakószövetkezet, annak van egy munkatársa, aki ez alapján a teljes fogyasztást ezek a lakásokra ezen számlapján leosztja, és ezt jelenti be a szolgáltatónak ebben az esetben, hogy a főtárnak, és ez alapján a főtár pedig kiszámolja, hogy mennyit kellene fizetni. És az derült ki, legalábbis maga a lakószövetkezet is ezt mondta, hogy az ott dolgozó, korábban ott dolgozó kollégájuk hibázott, és egyébként olyan a rendszer, csak egynek utána néztem, hogy ez egy elektronikus feleten rögzíti ilyenkor az adatokat a, a lakószövetkezet, erre kijelölt munkatársa, és hogyha valamilyen arányszámot ír be, ami a korábbiakhoz képest ideálisan sok vagy kevés, akkor ez jelzünk, hogy biztos ezt akarta beírni jelentkezik. megint így biztos ezt akartam idegen, tehát tudatosan hibázik már olyan szempontból, hogy nem azt hiszenik, hogy elgépel valamit, hanem ezt tényleg a, uh, az akkor, az akkor ezt a rendszer rögzíti, kénytelen tudomásul venni, hiszen milyen alapon bírálná felől egy lakószövetkezetet egy, egy uh, szolgáltató. Majd őzleten kijött a számla, és egyébként kedden a érzete felek találkoztak, nem a sajtó nyomására találkoztak, hiszen már amikor a hír kijött, akkor is már kiderült, hogy Lakószövetkezet és főtár megbeszélte a időpontot, és a tegnapi tájékozatás alapján a főtárstornul, de ezt a számlát megpróbálják elrendezni. És itt nem arról van szó, hogy a teljes háznak a rosszul állapították meg a, a számláját, hanem a házon belül az egyes lakások arányai azok máshogy jelentek meg. Szerintem ez az a probléma helyes volt, hogy a sajtót felhívja a figyelmet, most nem kritizálni akkor, vagy, vagy, vagy bücsérni a sajtót, nem ez a szerepem. De helyes volt, hogy felhívta erre a figyelmet, szerintem valami túlfutás volt, és ez nekem, már neki is kategória volt, amikor német szilárd úgy érezte, hogy a, talán az őtövező helyi botrányokat kell valamilyen módon fednie, annak kapcsán, hogy ő akkor most jól kiállított e, két lakó mellett, hogy nek a problémáját népítjük nélkül, nélkül -e, de lehet, hogy még előbb is meg tudtuk volna oldani. E, és e, ő biztos nem járult hozzá ez a megoldáshoz azzal, hogy erős nézű posztokat tett közé. Igen. Nézze, érintettünk fontos és fontos talán témákat egyaránt, téve, hogy a népet mi foglalkoztatja, azt ugye általában szerkesztőségek kimutatják, hogy lehetséges, hogy egyáltalán nem igaz a dolog, de olyan, hír, olyan címet adnak neki, és azt olvassák a legtöbben sose fogom elfelejteni, volt egy reggel cím volt egy reggeli plusz, egy reggel plusz része, ahol Nagyban Gábor beszélgetett egy lengyel lepedőről, amiről azt állították, hogy azok is megfogadnak, akik vagy terméketlenek, és arról volt szó, hogy a csalók is ne engedjék be őket a lakásba, és 50 ezeren telefonáltak, és mindannyian azt szerették volna megtudni, hogy ezt hol lehet kapni. A népet nem lehet átnevelni, a nép olyan, amilyen, a jövő héten talán néhány fontosabb dolog is szó esik, miközben lehetséges, hogy az érdeklődés nem fogja olyan módon kiváltani, mint ez kellemes lehet a hátra ebő napokra. Köszönöm, és próbáljuk kérdő is ezt, hogy okay. viszont hallásra. hallották, nekem tízre valahol kell lennem, úgyhogy ahhoz, hogy odaérjek, ahhoz most el kell, hogy távozzak. Holnap Filipov, Navracsics, Horváth Csaba és Elsimol László, minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipsis, és kísérleti műsor, és utolsó adás. Tehát ahhoz, hogy ne az utolsó legyen, ahhoz az kell, hogy holnap találkozunk, és akkor majd az lesz az utolsó adás, és akkor már jó lesz. A két időpont között, miközben Kurtás Andrásnak, Lakatos Jánosnak, Milkovics Párnak, a Jóistennek, a Köves Lomónak, és a... aki Orbán Viktornak, Joe Bidennek és Donald Trumpnak is megköszönöm a lehetőséget, hogy itt ültem beleértve a szerencsét. dörö.fialajjanos.gmail.com Az ég ágya önöket meg téged, András!